Ez a szélső közép mégpedig mindazoknak a számára akár ismerősen is csenkhet, akik egy olyan uszkve hm, 6-7 hónappal ezelőtt hallgatták a... Budapest Rádió, az akkor még Budapest Rádió reggeli adásán, amelyben relatíve rendszeresen, mint egy 7 és fél hónapon keresztül fordult elő a reggelben. Ez a fajta kommunikációs technika, amit mi alkalmazunk. Mégpedig én, Puzsér Robert és kollégám ellenpont, akit itt köszöntök a stúdióban. Szép jó reggelt! Hogyha fogékonyak vagytok rá a következő hetekben, méghozzá a, ez a én ezt a hetet, meg az ezt követő hetet értem, mert hogy azután majd Fiala visszatér akkor azt javaslom, hogy kíséreljetek meg velünk ébredni, és mintegybe is kapcsolódni az adásba, követve annak tematikáját, illetve követve annak indulatait, a, a 06303030881-es SMS számon, ami, ahova, hogyha pötyögtök, akkor azt megkíséreljük beírni, itt van előttünk egy SMS-fat, azon megjelenő SMS-ek, azok gazdagítani tudják szemléletükkel, meg felvetéseikkel ennek a műsornak a, <kül> a szellemi terét, és akkor még itt van a telefonszámunk, 22 34 88 1. Hogyha hívtok rajta, akkor tudunk beszélgetni egymással. Úgy gondolom, hogy azért Fiala számos hallgatójának ez a telefonszám legalábbis ismerősen Csengi. Jó párszor megjárta már a telefonjának a billentyűzetét. Hogyha úgy gondoljátok, akkor hívjatok minket, és akkor megbeszéljük élőben mindazt, amit tán érdemes. Uh, nem tudom, hogy... Uh... Hát ugye so, sok ember biztosan megijedt, amikor bennünket hallott, me, hallott meg, és nem már mert, mert, mert mi az a, hogy hívják, amikor valakinek, tudod, én, oly olyan érzése van, mintha már megtörtént De volna. Dejjavú érzése lehetett, hiszen Fiala is az ECHO TV viszonylatában pont ez merült fel, azzal a különbséggel, hogy onnét Fialát véglegesen eltávolították, mert látható módon egy jelentős politikai irányváltás. Lehet hát igen, ezt mondani? Ezt nehéz lenne nem annak látni. Egy elég kemény politikai irányváltásnak lehetünk szemtanúi, meg fültanúi, és hát ennek... Nem is, a A fia, <gül> fiala egy hét alatt levezényelték egyébként. És nem is a fiatávolítás ennek a legsembeszök pillanata, hanem sokkal inkább az a, a miniszterelnöki interjú, miniszterelnöki. Helyes, hogy, helyes, hogy én ezt használom a szó. Szerintem, szerintem alapvetően helytelen, hogy te ezt a kifejezést használod, hogy miniszterelnöki interjú, miközben az Orbán Viktorral készített interjúval kapcsolatban, hogy jól tudom Orbán Viktor nem miniszterelnök Magyarországon. Ennek ellenére, óbersofszkék, ott abban a stúdióban fényesre nyalták Orbán Viktor, Ülepét hivatkozva arra, hogy miniszterelnök úr, és földig, földig görnyedve újra, pont úgy, ahogyan lakatté szokta az borossal vagy Hornal, Miniszterelnök úr, ugye megengedi, miniszterelnök úr, ugye? Ugye, ugye nyalhatok még egy kicsit, miniszterelnök úr, mert én azt úgy szeretek. Önmagában ez a kijelentés, önmagában ez a megszólítás. Valakivel kapcsolatban, aki nem az, de nagyon nem, vagy, vagy pedig úgy, mint én. Jó, hát elvileg ugye ez azért van, mert állítólag a diplomáciában szokásos formanyelv az, hogy, hogy mindenkit a régi legmagasabb tisztségén szólítanak, bár... Igen, de, de az ex-minisztereket nem szokták miniszter úrnak hívni, csak a miniszterelnökökkel szoktak így eljárni, mert az igazán keményen feudális, mélyre való, mély keresztcsontig való benyalás, az csak a csúcson lévőknek jár, mégiscsak a legnagyobb kutyáknak jár, ugye? Nem vagyok én ebben biztos, csak általában a, aki miniszter, <coughs> miniszter az még, vagy miniszter volt az általában, és még szerepel a közéletben, az még egy potenciális szereplő. Általában a volt miniszterelnökök már ilyen félig visszavonult állapotban vannak, és kvázi a hazabölcsét testesítik meg, mint Boros Lajos, vagy épp már... Boros Péter, ő Boros <gül> Boros, de, de Boros Lajos is a hazabölcsét testesíti meg. <gül> Ez egy ő is törekszik, ő egy, is törekszik erre. <gül> Másfajta bölcsesség, de... De, ne, de mi az, hogy a haza bölcsét testesíti meg? Felülem testesítse meg azt, amit ő akar. Ő nem miniszterelnök. És önmagában felháborítónak tartom, és mindjárt hagyd egy felvetéssel, kedves hallgatók. 22-34-88-1 a telefonszám, ahol várjuk a hozzászólásokat Ez a konkrét felvetés Ez engem borzasztóan végtelenül felháborít. Mi az, hogy azokat, akik már régen nem miniszterelnökök. Mert úgy tudom, hogy a mi akaratunkból nem miniszterelnök Hongyula, mert hogy mi mi ebéli jogunk, jogunkkal éltünk 1998-ban. Hogyha jól tudom, a mi, a mi szavazatunk nyomán nem miniszterelnök Boros Péter, mert hogy mi ezzel éltünk 1994-ben. És ha jól tudom, a mi szavazataink nyomán nem miniszterelnök Orbán Viktor, mert mi ezzel éltünk 2002-ben. Ne hívják őket miniszterelnök úrnak, hogyha egy mód van rá. Ne hívják őket így. Mert ennél nincsen guztusnalabb, feudálisabb, szervilisebb, undorító mint ez. Hallo, halló! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok, vagyok. Hát ha ön undorítónak tartja az, hogy a volt miniszterelnököt miniszterelnőnek szólítják, igen? Külföldön, például Amerikában is, mindig a és mindegyikre úgy titulálják, hogy volt miniszterelnök. És az miért, miért benyomáltat? Elnök, volt elnöknek hívják? Igen, de a volt elnök. elnök. De a volt elnök, az teljesen Igen. oké. A volt, egy pillanat, a volt elnök az indokolt és helyes, hiszen ő volt elnök. Tehát őt úgy nevezik meg, ami ő, Azt, aki nem miniszterelnök, nem az, tehát az volt, de nem az. Ez egy pozíció. Ennek a szónak van egy jelentése. Az, hogy miniszterelnök, az azt jelenti, hogy ennek az országnak a kormányfője. Az, aki ennek az országnak nem kormányfője, azt ne hívják úgy, hogy miniszterelnök úr, ha egy mód van rá. Mondják neki azt, hogy volt miniszterelnök úr. Jó, ez én nem, nem tartom benyolásnak. De már hogy ne? Miért nem az? Hát azért, mert ez nem tartom ez a... annak hát ez, ez... Nem mondja, És Még egy kérdés. Magyarország mert... hányatok történelmének feudális éveiből maradt vissza ránk. Igen. És még azt szeretném mondani, hogy Anandon megjegyzék a az Árpátsávos zászlót De? a nemzeti színz zászlóra Rákosi és Kádár idejében mivel volt erre tüzdelve? A sarlókalapáccsal és a vörös csillaggal? Hány embernek a vére tapad ahhoz a korhoz? Akiket elvittek a gulákra, a recskre, a részbányába, alföldre. De ön, a vörös, ön ne a vörös zászlóhoz társítja, hanem a trikolorhoz, a piros fején Igen, igen. igen Tehát akkor te ő, ön gyűlöli és undorodik a tricolortól. Én nem undorodom ja, nem. Nem undorodom tőle, csak állandóan. Csak mert e fel ellen példaként. Há, Tehát önnek ön, nem az árpatsávokkal van baja, hanem a trikolorral. Tehát ön szerint ez hogy az önképes? Valahol nincs bajom, csak állandóan aztán hát torgatták fel, hogy az árpád az Az egy kornak volt a, a jelképe, hogy a nyilasok teletűzelték, de <gül> ugyanúgy a trikolort is teletűzelték a vörös csillaggal, a sarlok alapácssal, meg a, a, a buzakalással nincs ellenvetésem, de azon is rajta volt a vörös csillag. Uh -huh. Az is a terrorizmusnak a jelképe volt, és ha azt veszük a Stalin idejébe, sokkal több embert teltettek lábalon, mint Hitler idejébe, ezt is mindenki nagyon jól tudja, csak erről nem beszélnek. Nem beszélnek arról, hogy Stalin idejében mennyi embert teltettek hát, lábalon? Hát nagyon ritkán lehet erről hallani. Ritkán lehet hallani Stalinnak a rémtetteiről? Igen, igen, igen. Na jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót kívánok. Kezét csókolom a hölgynek bizonyos nem mondta igazol, mert tényleg a volt elnök őket nem volt elnöknek, hanem prezidentnek, tehát hogy elnök úrnak hívják, Na jó, ég, és hogyha, a, a, hogyha Amerikában dívik od Amerikában van a me, melegszalik ja, világ, világ való benyalás, akkor ezt vegyük mi is, át. Haló, való? Haló, sziasztok. Csörésle előző telefánot nem vitték el. Jaj, de jaj, jaj De hát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez szerintem fialaműsorából műsorából maradt ránk Hogy itt mindenki provokálja Igen. a műsorvezetőt Mert hogy ki kell akasztani a műsorvezetőt Mert attól szórakoztató a műsor, ugye? A, ez a nő minden reggel feljövő a Fialát És, és milyen, a a akkor, milyen a viszonyuk Akkor meséljél már, szíves Véki, izomból kinyomja a Fiala műsor. Köszönöm Szívesen Viszont hallásra Halló, halló Jó reggelt kívánok Nem tisztem megvédeni az Obex de soha nem volt ki akadva a média, amikor a Hongyulát miniszterelnök úr ki ilyen rendszeresen ki vagyok akadva azon, amikor a Hongyulát a, a, a lakattékárólja reggelben miniszterelnök úr, de önmagában ez a szokás, ez a földi görnyedés és az, hogy valakit olyan címen nevezünk meg, amilyen cím, őt nem illet meg őtőle megvonta a társadalom azt, hogy ő miniszterelnök, ő nem miniszterelnök, ha létezik a népszuverenitásnak értelme, ha van ennek jelentése, akkor, akkor nem lehet egy valakit, aki nem miniszterelnök, miniszterelnöknek hívni. Ez ugyanolyan, mint hogyha valakinek, aki már nem osztályvezető, azt mondanám, hogy osztályvezető. Hát nem az. Ennek nincsen jelentése. Ebben semmi más nincsen, mint egy feudális segnyalás. Nem feudális segnyalás, tisztelt Buzsér úr. Én önt is mindig a hív nagyon tisztelettel meghallgatom. Én nagyon köszönöm. Annak ellenére, Igen. hogy az ön tartalmából ki lehet azt venni, hogy melyiknek a Melyik pártnak az oldalán van? Na, melyiknek az oldalán vagyok? Én, én úgy gondolom, hogy az ezért. Lehet, hogy mosolyogni, mosolyogni. Hát, Nagyon remélem, hogy az a párt, amelyiknek én az oldalán vagyok, többször nem jut be a parlamentbe. Én csak ezt kívánom. Én, én is ebben bízom egyébként. A Igen. másik pedig lehet az, hogy százszor jobban végighallgatjuk önöket tisztelettel, mert önbe önökben van annyi is ingez intelligencia, hogy a betelefonálókat végighallgatja, de a fiala műsora az egyszerűen fölháborító. Na most ne a fialát hanem inkább beszélgetünk erről van. a témáról. Miért, ö, mi, miért jó, most én, ö, Miért jár ki, vagy miért illeti meg az ex-miniszterelnöket a miniszterelnök megszólítás? Én, hát én úgy gondolom, hogy például Orbán Viktornak a személyében azért érdemli meg, hogy a miniszterelnök titulust megkapja, annak ellenére, hogy akkor is nagyon támadták a baloldali médiák Orbán Viktort. Orbán Viktor bevezette a diákkitekt. Nem, nem vezetett be de, de, kórházi díjat, nem csinált megszorító csomagot, építette az fországot, azért volt megszorítása, ahogy én, én emlékszem. Én, én szeretném mondani, drága uram, Na titának. jó, de, de hogyha olyat mondom, ami nem igaz, hát a, a, a, a, a, a nyugdíjaknak az elvétele az nem megszorítás volt? Nem vették el a nyugdíjat? A szomszédom tapasztalatából megszá megszápolom ön. Ő az én szomszédom alatt kapta meg a nyugdíjas a nagyon-nagyon drasztikus béremelést. Az Orbán kormánya. azért jár neki, hogy miniszterelnök megszólítás, mert annak idején ő, ő, ő megkapta a nyugdíjat az ön szomszédja? Ez komoly? Ne, nem az, Ezt az, az ön mondja. Tehát az Na, mert, az mert megkapta a az béremelést azért? Mert megkapta áll. a béremelést a szomszédja azért miniszterelnök kell szólítani valakit, aki már régen nem az? Na, de ide figyelni. De hát azt mondja, mondja hogy Horn nem jár ki, de Orbánnak ki jár, hol egyik se miniszterelnök? Ezt mondja azért, mert az egyik az a diákhitelt megszavazta, vagy micsoda? Na, de hát ő legalább építette az országot. De és hát az tök az mindegy, hogy építette, vagy sem. Nem az a arról van szó, hogy jó miniszterelnök volt, vagy rossz miniszterelnök volt, hanem hogy bár nem az. Nézze meg az át, napkertét! állandóan a fongyulát mindig miniszterelnök urazták, amikor az Orbán Viktor mindennek alaptalanul. alaptalanulat. mindegy, hogy a napkeltébe mit csinálnak. Lakatté miniszterelnök Orbán Viktor, én jó pár szor láttam. Nem kell attól félni a napkeltében Orbán Viktor is megkapta a miniszterelnökit. Ugyanúgy. meg állandóan csak szapulyosat a mai napig is ezt csinálják. Jó, jó, jó, mindjárt lesítunk a zapendőt. Hát nagyon szépen a köszönjük. A nyilatkozata a nyilatkozat a times hát és hát, hát melyik, tán, a, melyik az tán... ahol sztárnak nevezi magát? Ahhoz tárnak nevezi magát? Vagy a hullócsillagnak, Vagy nem tudom. És Tony Blair-rel együtt le fognak hullani a politika egéről? legyeneket ilyeneket mond magáról? Én, én, meg a, meg a vidéki Elvis, nem, vidéki Elvis, vidéki Elvis nem, Presley? Nem az, amit művet a, a, a uh, times Igen, arról tép, beszélünk. Huzsérú, drága, amikor nem kormányoznak, és amikor az mszp van hatalmon, akkor állandóan az, az, az is szemít a kártyát vesznek elő. Ja. már az ember, únya a nép. Ja. Azokat az embereket ne nevezze izének, háborús bűnösöknek, akik nem is tehetnek róla. Mert <haz> már ezt is megkapta a magyar nép ezt is megkapta, és nagyon csúnya dolognak tartom azt, hogy például egy olyan zsidó újságíró, mint a vámosz Vámos György, miért nem szerepelhet a médiában? Azért, mert ő egy tisztességes magyar zsidó. Nézd meg azokat, az orosz kezdve a többieket, hogy milyen egyoldalúan aljasan mocskolódnak, és sajnos a holokausz áldozataiból élnek, és az antiszemitázásból nagyon jól élnek. Elege az embereknek, a népnek ebből a, a antiszemitázásból, amit a gyurcsány műzett. Köszönjük szépen. Ön. Halló, halló. Sziasztok, csak azért szólok, hogy Kádár János is szólítható volt miniszterelnök úrnak. Szerintem ő semmi gond nincsen. Nem is volt Kádár miniszterelnök. A Bocsi, mindegy elnöknek. De nem, akkor ő, így... ő, nem, ő a MSZNP főtitkára volt. MSZNP főtitkára, a Kološoncinak. De mi? De bár... hogyan? De, de, egy... de szürös mátyás köztársasági elnök úrnak kell szólítani. Ugye az egy, egy, egy magasabb, mint csak a miniszterelnöknek jár. De a hát, köztársasági a... elnök egy magasabb. E hát ez hát, jogilag magasabb. De szerintem ebben semmi gond nincs, hogy ezt megtartjuk ezeket a titulosokat, szerintem abban nagy. De miért? Mit jelent? Szeretném, szeretném azt, érteni. Hogy ezt a címet elérte, megkaptak, kész. De, de, de, de mi az, hogy egyszerű, ezt egyszer elérte? Mi, én egyszer elértem azt hogy, azt, hogy szerkesztő vagyok itt a, itt a .fm88.1-en. De én itt nem leszek szerkesztő, akkor engem ne szólítson senki szerkesztő úrnak, mert az engem nem fog leírni. Ezt nem tudom értelmezni. Tehát, hogyha valaki elér egy pozíciót, akkor az a megnevezés az, az azt jelöli, hogy ő abban a pozícióban van. Amikor már nincs abban a pozícióban, ne hívják miniszterelnök úrnak. Ne hívják így, mert nem írják le azt a, a, az ő státuszát. Jó, oké, meggyőztél. Csak a, az előbbre visszatérve, 5-4 húsztattatok a egy kicsit. Egy szocialista propagandát benyomtatok, műszerint a Fidesz elvette a nyugdíjat kitől és mit vette? <gül> a ö, az a, az az a, tör... a szerintek kis különbség, ne. hogy nem adom meg, vagy elveszem? Ö, várjunk, egy törvény van, ami arról szól, hogy a nyugdíjasok nyugdíjemelést kapnak, majd ezt a törvényt megváltoztatja a Fidesz. Ez nem elvétel? Nem, ezt nem adom meg. Tehát azt lehet elvenni, Jó, akkor, elnézést, akkor az irtózatos csúsztatásomat szeretném uh, uh, helyreigazítani. Orbánék nem elvették a nyugdíjat, ők nem adták meg azt, ami törvény szerint jár. Igen, de, de a, a emelés hol volt magasabb, az MSZP-nél vagy a Fidesznél? százalékosan. Jó, Köm, hogyha itt lenne egy úrcsány, akkor mindjárt a hatadatot, ami szerint az MSZP-nél. Bővel képzelni, hogy Orbán alatt, tehát nem ah, nem oha, nem. Jó, köszönjük szépen. Fú, kaptunk egy csomó sms Tényleg guztustalan az Orbán megszólítása. De nálunk az egész banda guztustalan és hazuk ha keverők írja Csilla. De így mindjárt az, mindjárt az Orbán miatt guztustalan. Tehát, hogy itt sem tudnak az emberek elszakadni attól, hogy itt az Orbánról van szó, vagy a hornyuláról. Mert a hongyulát ne szólítsák miniszterelnök úrnak, de az Orbánt azt meg, azt meg szólítsák. De az, a Tehát de az, de az ez, ez a diák de, de az a szörnyű, hogy mi is erről a hülye külsőségről beszélünk, mert igazából jó nekem a tipikus. Ez leírja de, a magyar de, politikai gondolkodást. Nem, nem, hát a magyar újságírói szakmát írja le különben elsősorban, és sokkal jobban leírja, hogyha az ember megnézte a Zolberszowski <gül> interjút, meg megnézte a Fiderikusznak a, a Gyurcsány interjúját. és Tényleg tehát, hogy amikor az újságíró nem konfrontálódik, amikor az újságíró tényleg odaadja a terepet, itt van a pálya, játsszál, én segítek, hogyha kell, viszem a labdát, ha kell, felállítom a kaput, hogyha kell, akkor passzolgathatsz velem. A lényeg az, a lényeg az, hogy neked itt az a feladatod, hogy produkáld magad, megmutass magad, Ronaldinho megy fel így a pályára, amikor Nike reklámot forgatnak vele, és akkor van egy csomó se segéd uh, ember, aki, aki így mondja, hogy Ronaldinho, hogy te meg tudsz csinálni ezt a cselt, mit csináljak, stb. stb. És akkor a végén lesz belőle egy Nike -reklám. Miközben. A magyar politikai újságírásnak és a miniszterelnökkel vagy a legnagyobb ellenzéki pártvezetőjével való interjúnak nem az lenne a funkciója, hogy, hogy egy reklámot adjon a széles társadalomnak, hanem az lenne a funkciója, hogy a lehető legkeményebben és a lehető legkövetkezetesebben szembesítse azokkal a kérdésekkel, amikkel nem akar szembesülni és amikre különben nem akarna válaszolni. Na hát bizony, még néhány sms Maradok fialánál. Ő nem tegez le, és egyáltalán. Egy fiala tisztelő. De főleg az is egyáltalán volt a meggyőző. Tehát ott, ott éreztem azt, ott egy kicsit elkezdtem elbizonytalanodni. Még a Gyurcsány Orbán, Orbán vitában is miniszterelnöközték egymást. Hát világos, hát... Csak, csak úgy érhetem el. Tehát, Orbán is csak úgy várhatja jogosan, lakattétől, meg Orbe hogy miniszterelnöközze őt, hogyha ő le miniszterelnöközi Gyurcsányt, vagy ami Gyurcsány is akkor várhatja el, hogyha majd nem lesz egyszer miniszterelnök, mert el fog jönni ez is, mert bizony a csillagok azok lehullanak, mint tudjuk, ez a sorsuk. E, hogyha ő is le, le, le miniszterelnöközi, a nem miniszterelnököt. Tehát világos, hogy ezeket az üres patronokat, ezeket egymás felé is el kell lőni, és akkor az ember várhatja, hogy majd jönnek. Robi, most nincs igazad írja Bernadett, de örülök, hogy itt Vagytok. Köszönjük! Teljesen egyetértek nevetséges szokás miniszterelnöknek hívni azt, aki már nem az, világos. Tényleg legtustan az orbán megszólítása, de nálunk az egész Banda Gusztus vagy ez már volt. De különben szerintem nem lenne teljesen érális a miniszterelnök megszólítása, amikor valaki már visszavonult a politikától. Mondjuk Horgyula esetében, aki parlamenti képviselő, azt gondolom, hogy neki megvan a funkciója. De, de mi te... egy parlamenti képviselő, de hogy amikor, a parlamenti képviselő, amikor a parlamenti képviselő úrnak. megszólítják, akkor képviselő, képviselő úr, úr. hiszen ő az. az. Ö, a, a boros esetében, aki már mondjuk visszavonult, és már, ö, ö, már nincsen ö, konkrét közjogi funkciója, hát Miniszterelnök úrnak. Ott, ott, ott miért, hívják, miért, miért hívják miniszterelnök úrnak? Jó, de, mindegy, de nem ez, nem ebben ez a nem kvint Ez Ami eszenciálisan jelen van az egész magyar politikai e, bagásnak, ez a szemfényvesztése, az, hogy minket, de tényleg, tehát amikor elhitetik veled azt, hogy amit látsz, az az, pedig nem az. Ebben benne van minden. Tehát, hogy miniszterelnöknek hív, hivatja magát az, aki nem miniszterelnök. Ez szimbolikusan leírja az egész rendszernek a romlottságát. Robi igazad van, írja M. Üdv, nektek szeretlek. Titeket, írja S köszönjük. Hajrá, Puzsér Isteni, a műsor, a szünetben kevés mézes teát. E, Jaj, köszönöm. Hú, de én a hangom, hogy még beteg vagyok. Szép két hétnél nézzünk elébe, írja kata, köszönjük. A tűzoltók nem kapták meg a bérüket, írja V lehetsz, hogy az Orbántól nem kapták meg a bérüket, vagy valami? Nem, nem, nem bér volt az, hanem valami, nem tudom én, ilyen túlóra díj, valami túlóra pénzem volt, vagy vitatkozás. Emlékszem, Orbán használta legelőször hornal. Én emlékszem, én is emlékszem, csak akkor a horn még miniszterelnök volt. Ez a vitában volt, én emlékszem jól. Csak akkor egy Orbán egy miniszterelnököt hívott miniszterelnök úrnak. Tehát a miniszterelnöknek annak kiárasz, hogy miniszterelnök úr. Viszont az Orbánt azt lehetőleg hívják elnök úrnak, ő egy pártnak az elnöke, ha jól tudom, hogy hívják kép képviselő úrnak, ő, ő egy parlamenti képviselő, ha jól tudom. Fialát a kukába érjen a demokrácia, írja Feri. Elment a macska, Afrikába cincognak az egerek, a betelefonálók nem paráznak, írja Johnny. Szia, Robi, jó hallani újra a hangodat, remélem nem fialásodsz. El. Az, hogy ö, lakat, lakat mit beszél, az ne legyen már ekkora kunst. Nem lehet könnyű minden vasárnap, szaros nyelvvel hazamenni, írja Bobek. <gül> Jó, hát mi továbbra, minket továbbra is érdekel a hallgatóknak a véleménye. Nem az a benyomásod, de egyébként pont ez, hogy, izé, hogy, hogy nincs itthon a macskacincognak az egerek? Hogy hát a hallgatóinkkal, hogy most, most tényleg mindenki él a hirtelen megnyílt éterrel, ami a 881-es frekvenciába adásba bekerülni bármilyen szélsőséges véleménnyel soha nem volt ilyen könnyű, vagy legalábbis azóta, hogy fiala van, nem volt ilyen könnyű. És most hirtelen ez lehetségesé vált. Nem érzed ezt? Robert, miért hallgattál így el? Hát várom a reakciót a részedről. De vagy de. várok egy telefont. De miért, de miért ebben a sávban egyáltal, ettől a egyáltalán nem idegen az, hogy csönd legyen? Jó, tényleg az a fialának a legzseniálisabb húzása volt. Amikor mi elkezdtünk rádiózni, akkor így az akkori főrökünk így azt mondta, hogy lehet bármit csinálni, egy dolog egy dolog a lényeg, az a legfontosabb, ami a rádiózás aranykönyvének gyakorlatilag egyetlen bejegyzése. Az, hogy mindig kell, hogy menjen valami. És de a rádióban nem lehet csönd. Nem lehet csönd. Tehát vagy zene, vagy pofázás, de valaminek mennie kell, és én mondtam a Robinak többször is, hogy, hogy egyetlen szabály van meg kéne szegnünk, és akkor a Robin mondta, hogy nem, nem. Pedig ő aztán tényleg nem az az ember, akit nem, nem lehet nem, nem lehet ilyen dolgokra rávenni, de azt mondta, hogy ezt tiszteletben kell tartani. És és végül is tiszteletben tartottuk ezért. Aztán jött fiala, és felülírta ezt az aranykönyvet. Nem is tudom, még a, már megszűnt a Rádió Extreme. vagy igen. Valahol ott csinálta meg. Igen, nem igen. jött telefonáló. Telefonáló, könt van. Akartok rádió műsort? Telefonáljatok. Szerintem tök jó. Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Ma ezt nem. Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Ugye ez most nem élő, kérdezi Peti, visszafialát! Hát, figyelj, már csak jó, 8 hát, napot kell várnod, hát, vagy? Ezekkel a tiltakozásokkal meg kell barátkoznunk valószínűleg. Jó, hát igen. A rajongó tábor kemény lesz. Ja. Jó reggelt, nem lehet, hogy a megszólítást a politikai protokoll indokolja? Valami hozzáértőt kellene megkérdezni, mert lehet, hogy a mi véleményünk ebből a szempontból nem mérvadóírja Gabi. Na, Gabi látott pontosan ez az a földig görnyedő, feudális balkániság, amiről beszélünk, ami itt a szemléletedből kiv kivirágzik. Ez az, amiről éppen, éppen, éppen hogy beszéltem az imént. Miről is van szó? Nem, én ehhez nem értek. Én nem tudom megállapítani, hogy ő minisztrája vagy nem, igazából már nem az, de hogy őt, ő neki, ő ezt megtudhatja, hogy ő már nem az egyáltalán. Tehát, hogy én mi haszna, senki házik is alatvaló, egyszerűen egyáltalán alkalmas vagyok arra. Lehetséges az, hogy én ő neki azt mondjam, hogy ő nem miniszterelnök, holott már nem az, de én továbbra is alatvaló vagyok neki, az kiár továbbra is. És akkor azt írja nekünk Gabi, hogy, hogy meg kellene kérdezni egy hozzáértőt, akiért a politikai protokollhoz, tehát valakit, akinek nagyon-nagyon-nagyon vastag szarréteg van a száján meg a nyelvén, mert hogy ő ennek az értő tudora, hogy vajon benyalni azt milyen szögben élvezi a politikus, amikor főleg a miniszterelnök úr, hogy amikor ö, a nyelved, az ilyen körülbelül 45 fokos szöget ö, az, az ő ánuszával így pont, pont ö, Pont, tehát, hogy így, így pont jó irányban, és jó mélyen. És, és, és természetesen így finom, körkörös nyelvcsapásokkal ezt élvezi, ezt szereti igazából. És, és, és mi meg ezért vagyunk, hiszen hát mi másért is szolgálnánk mi a közvéleményt, vagy a, kö, a közhangját, hogyha nem azért, hogy a neki kedves Hürernek nyaljunk be megfelelő mélységben. Halló, halló! Halló, jó reggel Jó reggelt! El szeretnék valamit mesélni, vagy kérdezni. Emlékeztek még, szóval volt egy nagyon híres ilyen beszéd, ami kiszivárgód. No, arról volt egy interjú, a bbc nek az interjúra meginterjú volt, ezt a mélyen tisztelt miniszterelnökünket. Hát igen, igen úgy van interjú volt. Én láttam, hát abból tanulni lehetett volna. Ott Én láttam, az de tört. a CIA nem volt, nem BBC. Akkor siljennem igen, valószínűleg összekeverem, de hát abból tanulni lehetett... Hát az, az egyik ma. leghazugabb, legocsmányabb, legundorítóbb médium egyébként most de. Csak azért, ötédem, mert készítettek. Egy, csak ötédem. azért, mert készítettek egy kemény hangvételű interjút a Gyurcsánnyal, mert el, hogy el megérezték, az a, megérezték azt a levegőben, hogy ez azért egy világbotrány, amit ez a csávó előad. Ez Attól az Mert, mi... hogy valaki egy idegen interjú, és ezt megmerik kérdezni, és itt nincs egy darab, egy darab nincs ebbe az országba, aki azt mondja, hogy. Figyelj, rákérdezek, nem is kerülöm a labdát és benyalok neki, hogy kimondtátok. Jó, de Szerint? jó, de jó, de közben meg már azért azt ne felejtsük el. Én amikor kim voltam a Kossuth téren másnap, kiraktak egy ilyen nagy plakátot, hogy, hogy az igazság utat tör magának, köszönjük CNN, köszönjük a kemény kérdéseket gyere. Köszönjük CNN-nek, annak a CNN-nek, amelyik a leggyalázatosabban hazudik az Iraki háborúval kapcsolatban, leggyalázatosabban hazudik az úgynevezett nemzetközi terrorizmussal kapcsolatban, nem hajlandó leleplezni a republikánus pártnak meg az amerikai kormányzatnak a legundorítóbb ö, rabló hadjáratát, amit a közel folytat és, és de tényleg az egy felháborító adó? Tehát most csak azért, e csak azért mert a mi sz, ö, saját szaros kistílű kis tyúkperünkben ők most helyesen a foglaltak állást, mi szerintünk, vagy bárki szerint, akkor ennek, ennek szellemében ők már őrúlók példát kell venni? Én, érted? Én se őket nem szeretem se az egyik, egyetlen egy nyugati, amerikai párt, párt, favorizáló híradáscsát. Én csak azt mondtam, hogy a stílus, ahogy ezek hozzáálltak kapásból. Hát látszott, hogy nem, hát látszott hát, hogy nem függnek a gyurcsánytól. Hát látszott, hogy nem függnek a gyurcsánytól. Nem függnek, persze. Hát jó, hát. De ez nem is Kunsz Amerikából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, vissza. Viszont nem, hát Mondjuk lett volna a CNN ilyen kemény akkor, amikor Bush elnök hazugságról, mert mondjuk a, az összödi beszéd, az. A, jó, az. Tényleg vérforraló sok hmm. tekintetben, de amit busz csinál. Tehát, hogy egy országot, nem is egy országot, a félvilágot belevitte egy háborúba, ami csak és kizárólag hazugságokon alapult. Tehát, hogy egy egyetlen igaz, őszinte mondata az oka, okok között, amit ő az ensz de, de mindenkit becsapott. Tehát Öszöd és Gyurcsány, buszkos képest az egy olyan, olyan kis pitiáner figura. Hát, tanuló még. Hát, az de a legjobbtól tanul. De az elemiben. Halló, halló. Jó én. reggat, visszaférnék a Bibiszterelnök kicsit Önök szerint én kérdezném, vajon az a... Az ember, aki most az ország első embere. É. Az vajon kiérdemelje a miniszterelnöki titulust azzal, hogy lebukott a hazugságaival. Szerintem nem lenne ne, ne Várjunk, egy pillanat. és a másik, aki így csődbe vitte az országot, ténykötette a vállalkozást, ténykötette a lakásépítés programot, az iskolákat megsarcolja, a diákokat, és az azon keresztül a szüleink kizsigereli. Vastikusan emeléseket vezetett be azért, mert csődbe vitték az országot. Vajon azt megérdemi a miniszterelnök, hogy kicsitulust? Ö, ha, az de az én az nem tudsz, hogy el... szerint válaszolni az ön kérdésére. Megmondom, hogy szerintem egyébként nem érdemli meg. De ez nem érdem kérdés. Magyarországon nem megérdemelni kell a miniszterelnöki titulust, hanem végig kell magunkat taposni, ho, ö, addig, amíg elérjük. És ez Gyurcsának összejött. A Gyurcsának a pénze, az erőszakossága, a kapcsolati tőkéje, mindenre megvolt ahhoz, hogy miniszterelnök legyen és miniszterelnök lett. Ez egy közjogi titulús Tehát ez egy jogi kérdés, hogy ki a miniszterelnök, ha ha nem hogyha én szerintem Gyurcsánynak Magyarországon nem lenne szabad miniszterelnöknek lenni, mert amit elkövetett, az alapján már réges-régen el kellett volna, hogy veszítsa ezt a pozíciót. De nem az Álmok, nem a vágyak, nem az igazságérzetünk határozzák meg azt, hogy ki a miniszterelnök? Ez egy jogi kérdés. Jogilag Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Szerintem nem lenne szabad, hogy így legyen, de senkit nem érdekel ebben a kérdésben az én véleményem. Nem attól leszű miniszterelnök, hogy én nekem az a véleményem, hogy szerintem méltó-e arra, hogy miniszterelnök legyen, vagy sem. Ő miniszterelnök Magyarországon, Magyarországon, ha valakinek kiára miniszterelnök úr, titulus, akkor az gyurcsány. De ez egy jogi kérdés, ezt kell megérteni. Ez nem erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés lenne, akkor azt mondanám, hogy nem. Szerintem nem érdemel ilyesmit. De a miniszterelnöki titulus az nem egy erkölcsi kategória. Erről mert, mert nem, nem lehet erkölcsi kérdés sohasem, hiszen nem erkölcsi kategória is. <sínt> sőt, sőt, jól látjuk az elmúlt száz év magyar történelmén, jól látjuk az elmúlt ezer év, tudom én, európai történelmén, hogy az ilyen közjogi funkciókhoz erkölcsi tartalmat, hát mindenképpen mondjuk nagy naivitás vagy nagy bátorság kell ahhoz, hogy társítsunk. A protokoll nem, nem csak a feudalizmus sajátja, te kis proli, írja Hegenfecó. Szóval. Hát fecó, lehetséges, hogy a protokoll az nem a feudalizmus sajátja, de én nekem nincs is problémám azzal, hogyha előre engeded az ajtóban. Engedd előre, Szerinted, ha az a protokolhoz tartozik. Nekem nincsen problémám azzal, hogyha nem nyújtasz neki kezet, megvárod a ő nyújt neked kezet. Ezek a dolgok, ezek mindre. Várjál, várjál, de. Most de a hazugság az nem protokoll, amikor azt mondod valakinek, aki nem miniszterelnök, hogy miniszterelnök úr, az hazugság, mert ő nem miniszterelnök, őt ettől a népszuverenitás megfosztotta, nem jár neki, és, és, és, és a közhazugságnak az egyik leggyalázatosabb és leg, legarcpiritóbb és legszembeszögőbb formája az, amikor pusztán a segnyalás élvezetéért miniszterelnöknek valakit aki nem az jó, de várjunk, tehát azért a protokolt, azt ne, ne tekintsük már úgy, a politikai protokolt, hogyha egyáltalán létezik ilyen, azt ne tekintsük úgy, hogy valamikor Mózes lehozta nekünk a, a hegyről, és, és itt van kőbevésve, és mindannyian tartsuk magunkat hozzá. Tehát, hogy, hogy most kitalálnak emberek egy politikai protokolt, elsősorban politikusok, elsősorban különben diplomaták, hogy hogyan kommunikáljanak egymással, az egy dolog. Erről még mindig lehet nekünk véleményünk, ami akár egészen jogos is lehet. Másik kérdés az, hogy ez a politikai protokoll, ez mennyire kötelező az újságírókra. Nekünk ebben a, nem ebben a műsorban a Demokrácia RT-ben volt interjú Hornyula, és képviselő úrnak hívtuk. És uh, Hongyula nem csapta le a kajdót, hogy te jó Isten, micsoda. <gül> Fics a <felsoda gül> sértés! Én, én miniszterelnök vagyok, engem szólítsatok miniszterel. megillet a miniszterelnök, úr, megszólítás! És nem csapta le a hajdót, mert, mert ő képviselő, hát, és, és, nem és, nem. És, és azt gondolom, hogyha olyan nagy sértés lett volna, akkor bizonyára szóba teszi, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy a diplomáciában, a diplomácia nyelvén, esetleg a miniszterelnöki titulus egy volt miniszterelnöknek kiár. Ez elképzelhető, de hogy ezt a magyar újságíró szakmának nem kell követnie, arra semmilyen protokoll szabály nincsen, hogy a magyar újságíróknak is e, úgy kell viselkedniük, mint hogyha az Európai Parlament, e, nem is tudom, e, márványtermébe ülnének egy, e, egy ünnepi reprezentatív fogadáson, Azt szerintem teljesen egyértelmű. Egy újságírónak az a feladata, hogy keményen és tökösen kérdezzen, alapvetően a miniszterelnök titulusnak a kifogásolása. Az, az, az egy jelképe annak, ami folyik ma a Magyarországon miniszterelnöki interjúknak a címén. Igazából egyetlen rossz szavunk nem lenne a miniszterelnök titulusra, hogyha, hogy hogyha normális, ha normális interjúk lennének, hogyha, hogyha nem arról lenne szó, hogy, hogy nyaljunk be. Tehát ami például tényleg az EkoTV-n történt, tehát. Egyetlen, egyetlen konfrontatív kérdés nem volt, de, de mondjuk a Fridericus az három napon keresztül csinálta ezt. Tehát az magyar hogy öt napon keresztül csinálta ezt. Hát azért a Fridi az nem bízza a véletlenre. Tehát nem egy olcsány interjú, hanem öt. Tehát egy ilyen jó ötös széria, Tehát tényleg ne bízzuk a véletlenre. De tényleg, fú, ez kegyetlen. Aggódtam, mi lesz fiala nélkül írja az SMS író. Halva titeket megnyugodtam, következetesek vagytok jobbra és, balra is jók vagytok, köszi a nemi miniszterelnök, csak Feri írja az SMS író Welcome home az én legmagasabb politikai vezetői fokozatom eddig őrs vezető mostantól így szólítsatok, írja Lina a diplomáciában sem jár ki, ez a megszólítás írja M. Lapozzatok már írja Csacsi. Halló, halló Jó reggelt! Jó reggelt! Kováspál vagyok Budapesttől, és egy kis véleményem egy kérdésem lenne. Tesszük. Nem gondolja azt, hogy amikor Gyurcsány Ferenc reformokról beszél, olyan, mintha egy csalfát tanítana hűségest az igaz szerelemre? De miért, amikor reformokról? Miért nem, amikor igazmondásról beszél, meg őszinteségről, meg, meg, meg ilyenek? Hát igen, igen, szóval... Amikor reformokról, amikor reformokról beszél, akkor ő valójában, valójában adóemelésekről beszél. Csak ő, is. Tehát persze világos, hát ez az új beszél a szótár, mindennek megvan a... PC formulája, tehát amikor adót emelek, akkor én kiigazításról beszélek, vagy új egyensúlyteremtésről beszélek, világos. Tehát, hogy, tehát érteni kell, tehát mindenkinél legyen egy új beszélszótár, és amikor a politikus beszél, akkor tessék, a, tessék kikeresni az adott passzusokat, és akkor a, annak megfelelő, megfelelő formulák azok, amiket be kell helyettesíteni mindig. Jó, de Ez lassan elkerülhetetlen lesz. Hát megette a Manu az egészet, hogyha egy politikus már csak ebből képes megélni. Puh. De hát de nem az a baj, hogy ők ebből élnek egyre jobban és jobban, az a baj, hogy mi emiatt élünk egyre rosszabbul és rosszabbul. Hát ez a sajnos, ez a legnagyobb igazság. Hát köszönjük szépen. Kérem, minden jó. Van nekünk egy nagyra vágyó tervünk. Ismerteted ezt a hallgatóinkkal? Melyiket a sok közül? Hát amit mi tízes listánkat. Ja, tényleg. A következő kilenc napra vonatkozó tervünket. Ja, lesz minden nap, minden nap, minden reggel, amíg fiala vissza nem tér. Összeállítunk egy tízes listát valami igazán húsba vágó kérdésről. A mai nap például egész konkrétan a tíz leggyalázatosabb magyar történelmi személyiséget szettük sorba. Egy szép csokorba szálltunk. Egy szép csokorba, ahol hát igazából az igazságérzetünkön túl a tabu döntögetés volt a legfontosabb szempont. De a legfontosabb szempont az volt, hogy megnevezzük a tíz leggyalázatosabb politikai szereplőt a magyar történelem teljes. Ezer év, ezer éves egészében. Jó. Jó, az az igazság, hogyha, minden, hogyha a tíz leggyalázatosabbat keresnénk, akkor valószínűleg egy százas listát kellene összeállítani. Azért, azért a mi listánkon világos, hogy szerepelnek olyan politikusok, akik, akik lehet, hogy, hogy mondjuk ezen a százas listán csak 13.-14. helyen lennének, de mégis előrébb kerültek. Ne, nem, mert nem, lehetett, nem lehetett csak a 20. századból válogatni, ez például egy nagy hát, szépen, a, hus, a, a 20. század, tehát amikor elkezdtük a lista akkor az elején a 20. század az elvitt volna 20. God tehát körülbelül csak a 20. századra 20 olyan gyalázatos figura jut, aki, akiről mindenképpen beszélni kell, és a félreértések elkerülése véget, ez kizárólag a rendszerváltozás előtti időszakról ra vonatkozik, mert hogyha a rendszerváltás utáni időszak politikusait is hozzáraknák, no. csak hát őket nehéz történelmi személyiségnek nevezni. Igen, igen. Reményeink szerint ez így is maradt. No. Hát. No. Félünk attól, hogy ez, ezek az emberek valamikor majd történelmi személyiségek lesznek, mert akkor az biztos, hogy nagyon-nagyon mély lenyomatot hagytak Magyarországon, és, és mondjuk mi nem szeretnénk 30 év múlva egy olyan országban élni, ahol a mondjuk Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc szabta meg a történelmi tofázmányát, irányát, vagy az így, történelmi irányát. Hát igen, szóval ami ma vár rátok, az a 10 leggyalázatosabb történelmi személyiség, mégpedig a 10 leggyalázatosabb magyar történelmi személyiségnek a listája, Annyit azért ígérhetünk, hogy a 20. század reprezentálva lesz, de nem lesz túl reprezentálva. Kicsi patika mérlegeinkkel méregettük, méricskéltük ki egészen kis grommokra való szigorú tekintettel, hogy melyek legyenek a helyezettek ezen a listán. Mi reméljük azt, hogy nem csak a tetszésetekkel, de az igazságérzetetekkel is találkozni fog. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a kiklopszot az ötszombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés mentébe kerüljön még néhány SMS. A vesztest, akár, hogy szólítom, az nem segnyalás, írja fecó, Már ugyan, de hogy is nem. A, ezt én teszem hozzá. A miniszterelnök megszólítás udvariasságból minden volt miniszterelnöknek ki jár. De miniszterelnökként hivatkozni csak hivatalban lévő emberre lehet. Üdv, írja az SMS író. Nem tudom, hogy mi az, hogy ki jár hogy az, hogy ki jár. Hivatalból ki ezt valahol van egy ilyen állami szerv, és, hogy az és, az, és, és akkor ő utalja. V véget ért, elmentél nyugdíjba, leszavaztak az emberek, az emberek azt akarták, hogy ne legyél miniszterelnök, akkor mi kiutajuk neked ezt a titulust. Ha, ha már így áldált veled ez a frágya nép. Nagyon jó, nagyon jó, hogy van egy ilyen hivatal. Mi, mi örülünk neki. De ez Írjátok már meg a címét és a telefonszámát, akkor csinálunk Na, velük interjút. Na, Tőlük, mert igazából én, én mondjuk nem miniszterelnöki titulus szeretnék, de, de jó lenne valami jól hangzó dolog, hát ha tudnak segíteni. Ki tudja ebbe az országba sok mindent el lehet intézni, kis ügyeskedéssel, kis helyezkedéssel, kis baksissal, hát ha. A miniszt, ja igen, a szovjet Bérenc Demisz ifjú kommunista alelnök, csótány miniszterelnök kioktató stílusa, szent hazug szovjet bűnök, büntetlenek, írja ufó. <gül> de, de, de hogyha va, a no man, no man ha valakire ne igaz, akkor ufóra. Tehát, hogy ufóban annyira, annyira benne van ez a... Ez <gül> a bagyar sors, minden fájdalma. <gül> Tök jók vagytok, írja az SMS író. Tiétek a jövő Kicsit csipkezhetitek, fia alát Ő is titeket hm. ö, ö, Végre, végre, végre Újra ti vagytok, Újra itt vagytok kedveseim Örülök tiszta szívből Robinak gesztenyepül és szép jó reggelt Pusza, köszönjük ö, Ja, és dicsérik a zenéinket Nem tudják, hogy ki a zenei szerkesztőnk De akárki is annak nagy dicséret Hát én vagyok is, Köszönöm. Húzsér, húzsér. Halleluja. Szóval, akkor hát következzék Az, amire remélem már vártatok pedig a tíz leggyalázatosabb magyar történelmi, történelmi személyiségnek a hosszú-hosszú személyiségnek személyiségnek sora. sora a tizediktől egészen az első helyezettig legyetek kitartóak. És tartsatok velünk, hogy miért kívánok nektek kitartást, azt úgyis meglátjátok mindjárt. Íme a tizedik. tizedik. Tizedik helyezett a leggyalázatosabb magyar történelmi személyiségek tízes listáján Szent István. És hát joggal vetődik fel a kérdés, hogy vaj, miért? E, és e, hát hogyha hozzálátnánk a históriák lapozgatásához, hát sok-sok órát ülnénk itt, ezért csak dióhéjba szedjük össze azokat a, a, a, apró, a apró botlásokat, a, apró emberi gyarlóságokat, ami miatt Szent István kiérdemelte, hogy a tízes Istvánk tizedik helyén szerepeljen. Hát először is kezdjük a személyes vonulattal, a családi élettel, a rokonokkal való kapcsolattartás valószínűleg a 20. század legsötétebb éveiben is uh, nagyot csettintettek volna, amikor uh, a forró olmot öntsettek a fülében típusú kínzást és, és me megcsonkolást hallották volna nem tudom én, melyik uh, sötét diktatúrájában éppen a világnak, mint tudom én, mondjuk Polpott rezsimjében. De nem, hogy a saját vérrokonoddal kapcsolatban. De a saját vérrokonával kapcsolatban ugye, aki veszélyeztette az ő trónját, meg, meg az örökösödésbe bekavarhatott volna, hát mit csinált a jó szent Szent István mindannyiunk példaképe... Mint egy igazi szent. Egy, egy igazi szent de, de tényleg Teríz agya és Szent István között azért na, na, nagyon nehéz párhuzamot találni, meg, meg hasonlóságot. Már a nemük is különböző, és utána meg minden más. Na mindegy, tehát a figura az, az ezekkel a módszerekkel, és hát... 20. századi fülnek, szemnek... Szóval szerint <gül> fülnek, fülnek, nem, fülnek nem tetsző fájó, fájó, fájó melegséggel forró, forró indulatokat táplált a saját rokonai iránt. De, de hát mondjuk ugye az ember Einstein például verte a feleségét, és mégis a legnagyobb matematikusok között tartjuk Fizikus. számon. Vagy fizikusok között tartjuk számon. Látod, nálam a feleségben és az maradt meg az összes többi felvírta. A... って Nézzük azért az ő politikáját is, mert, Jó, mert az hát az az még is csak, csak történelmi az személyiség. Az személyiség az azért a másik rokonának a négy rétvágásáról se felejtkezzünk el. Tehát azért nem csak a forró lomöntésében volt erőszent István, hanem hogyha mondjuk hogy négy darabba kellett vágni egy, méghozzá mondjuk azt, aki a régi, régi rendszer szerint, ugye a primogenitúra az az ő találmánya volt kvázi a magyar történelemben. Előtte a szeniorátus volt a, ez a, az öröklési rend, és a szerint ugye koppány lett volna. Ja, hát a magyar közjog szerint mondhatjuk azt, hogy a. a, a Jogos, jogos örököst. A, a jogos örököst négy felé vágatta, és felfüggesztette különböző várakra. Különben még az antik görögök is azért komoly erkölcsi dilemmának látták ezt az ugye hogy eltemetni a király ellen lázadót, és a tragédiának az a vége, hogy, hogy el kell temetni, és meg kell adni neki a tisztességet. Most de most történel... a magyar történelmi emlékezet azért ezt a fajta erkölcsiséget látható módon különösebben nem kell követelte Tehát meg akkor, Szent Ismárnal szemben. Akkor, amikor a dögevő madarak eszik szét a vérrokonodnak a testét, a te általad birtokolt földnek a négy sarka felől, akkor, hát hogy is mondjam, ritkán szokták azt mondani az illetőre, hogy Szent. No, de hát vannak neki még, még fontos... Hát, mondjuk a politikáját is tekinthetjük, nem csak a családi kapcsolatrendszert. A politikájának, kezdjük a kultúrpolitika részével, Érdekes dolog, ugye, hát Szent István az államalapító Kapcsán azért szokásos elfelejtkezni arról az apró tényről, talán nem is olyan fontos tényről, hogy ez a csávú ezt tűzzel-vassal kiirtotta a, a teljes akkori hagyományos magyar kultúrát, tehát mindent a rovásírástól kezdve. A, a, a, hát a pogány, azáltal a pogánynak minősített papokon, írástudókon, akkori kvázi értelmiségen keresztül mindent, mindent és mindenkit kiirtott, hogyha nem álltam bele, abba a sorba, amit az ő kultúrpolitikája hát megkövetel, tehát hozzák képest Acél György. Azért azt mondhatjuk, hogy egy hihetetlenül fel, felvilágosult türel. Hát. Tehát uh, úgy volt ugye az acéli kultúrpolitika, hogy a 3T tiltott és támogatott jegyében zajkolunk, a Nem, két is ismert, mert <gül> volt egy <gül> támogatott, de, de, de, de, de, de olyan, hogy tűrt, tehát ugye ezt a szót, ezt igazából Jó, a nem. A kultúra az addig nem volt a magyar kultúra része. tehát Támogatott kultúra volt mindaz, amely valahonnan általában latin területről, vagy Németországból, vagy Itáliából érkezett. Tehát mondjuk, erről, erről a két helyről érkező dolgok iránt volt türelmes. Szent István. Sőt, hát azt lehet mondani, hogy azt támogatta. Az, ami hogyha papok formájában érkezett mondjuk Rómából, vagy hogyha mondjuk lovagok formájában érkezett Németországból, ezt a kettőt bírta támogatni. Aztán ne felejtkezzünk meg ugye a vallási toleranciáról azért. Ez, ez egy a mai világunkban már-már természetes. Azt gondolnánk, hogy azok a példaképek, akikre ez az ország épül, és a, akiknek az emlékét ápolva akarjuk építeni az újabb ezer évet, meg az újabb kétezer évet itt Magyarországon. Hát ők is előjártak ebben a vallási tolerancia kérdéskörben például. Na, hát Szent István nem. Tehát, hogy ő, ő egy egészen picit, uh, uh, hogy mondják, egész picit nem volt toleráns. <gül> picit sem. <gül> picit sem volt toleráns. <gül> a az, hogy minden, minden tíz falunak, ez ugye a törvénykönyvből az idézett részlet, amire ilyen magasztosan emlékezünk vissza, minden tíz falunak építenie kellett egy templomot. Tehát, hogy ott mit tudom én, mondjuk a falunak szüksége lett volna egy, egy nagyistálóra, a falunak szüksége lett volna egy gabonatárolóra. Az nem, nem, az most nem. <gül> hogy a, az öt éves terv az nem nem, nem e felé szolgál, építeni kell egy templomot, ez a legfontosabb, illetve mindenkinek el kell járni a templomba, mondjuk ez egy viszonylag logikus dolog, miután az országot rákényszeríti arra, hogy, hogy hozzon egy ilyen típusú áldozatot, hát akkor már használják is, és mindjárt kötelezővé is tette ugyanezzel a lendülettel a figura. Tehát a vallási tolerancia kapcsán hát szintén nullásra kell értékelnünk az ő teljesítményét. Akkor ugye van ez a belpolitikai vonulat. Már sokkal érdekesebb, mert, mert itt viszont el kell mondani, hogy vannak pozitív is Istvánnak. Például, ugye az intelmekből ismerjük Istvánnak azt a tézisét, hogy az idegenekkel kapcsolatban, a bevándorlókkal kapcsolatukban befogadónak kell lenni, és azt gondoljuk, hogy ez a ma a XXI. században ez egy igen nyílt, világos, libertániánus gondolat, és, és mi magunk részéről akár támogatjuk is. De azért egész konkrétan megnézve a helyzetet, ugye itt nem csak arról volt szó, hogy ő támogatta azokat a jobbágyokat, akikbe akartak Magyarországra települni, nem. Itt arról van szó, mintha ma a magyar parlamentnek, mondjuk a kormányon lévő pártja, így azt mondaná, hogy a képviselők felét lecseréli brüsszeli képviselőkre, meg mit tudom én, franciákra, meg olaszokra, mert hát ugye ennek az országnak kell egy új hatalmi és Nem jó a régi. Ezért aztán Magyarországon egy olyan helyzet áll elő, hogy mondjuk külföldről jön a jegybankelnők, külföldről jön. Tehát mindenkit importálunk. Kivéve persze azokat, akik végtelenül hűségesek mondjuk az adott kormányfőhöz, és ők maradhatnak, de az összes többi az külföldről jönne. Na most, hogyha ezt bár akár baloldalon, akár jobb oldalon bárki megpróbálná, hát itt Magyarországon elképesztő felfordulás lenne. Már azon kiakadnak az emberek, ugye, hogy, hogy most így felmerült az, hogy egy millió kínai jönne Magyarországra, de ami, ami nem is igaz, meg, meg valami nagyon-nagyon előkészítési fázisban lévő kormány tanulmányban van ez benne, és azon kiakad az, az ország. Ehhez képest Szent István Szent Istvánt ünnepli példaképének tartja, miközben Szent István a teljes értelmiséget, a politikai elitet, a kulturális elitát hát mit tudom én, 50-60-70 százalékba lecserélt -e. Na most hát már ez... adakolt szerencsé, aki csak lecserélt és nem kiirtott. <gül> konkrétan. De jó, hát és, és hát a, a, a magyarságnak ezt az ősi nomád vallását ezt a, ezt a sámánvallást, ez gyakorlatilag tűzzel, vassal írtotta ki. Tehát azt lehet mondani, hogy ez olyan, mért, módon, olyan mértékben számolt le ezzel, hogy akit, akit azon értek, hogy ezt a régi kultuszt ezt gyakorolja, azt, azt eltették lábalól, konkrétan tehát gyakorlatilag lecserélte ennek az országnak a kultúráját, lecserélte ennek az országnak az, ami az uralkodó illeti a nyelvét lecserélte a vallását lecserélte az uralkodó osztályát. aztán mindennek tetejében uralkodásának utolsó éveibe kitalálta hogy hát Magyarország már csak egy jó királyt sem tud adni, ezért mindjárt hozzunk velencéből valakit. és. és uh, rögtön, rögtön utódjának is egy idegent választott. És, és mi hát nem vagyunk különösebben idegenellenes figurák, azt hiszem ezt mondhatjuk, de, de azért belegondolva, hogy, hogy az Magyarország példaképe, az, az a király Magyarország első számú uralkodója, a nagy uralkodója, aki ilyen módon nem bízott ebbe az országba, az itt élő emberekbe, aki ilyen módon nem tudta integrálni ezt az országot, az mindenképpen furcsa. Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. A szélső közép nem igazodik rendekhez, hanem maga azokat. Jé, hát itt vagytok? Sziasztok, üdvnek te. írja Ancsi. Na végre valaki beszél István bűneiről, írja az SMS író. A mai napig isszuk a levét. Egy féreg volt a magyarok ellensége, még hogy szent, ezek <Szor> vannak itt indulatok Istán ellen. Igen, nem számítottunk, Tehát mi egyetlen ilyen sms nem számítottunk. Világos, azt szeretném kérni, hogy ha hívtok minket a 2234881 egyes telefonszámon, akkor tegyétek ezt a mi kis listánkkal kapcsolatban, reflektálva arra, nem szeretnénk gyurcsányozni meg orbánozni, mert történelmi személyiségekről van szó, nem pedig mindenféle kis, nem tudom, én banda vezérekről. Tehát, ha szabad kérni, maradjunk a nagy szélesták történelmi táblatoknál Következik. Listánk kilencedik helyezettje. Number 9 Kilencedik helyezett A Minden idők leggyalázatosabb Magyar történelmi személyiségeinek Top 10 listáján Deák Ferenc a jó Deák, a hazabölcse. A hazabölcse. Különben de de Deák, hogy ugyanaz a bölcskultusz veszik körbe, mint churchill csak az a jelentős különbség, mondjuk ugye ez a két ország történelme és, és sorsa közötti jelentős különbségre is rávilágít, hogy míg Churchill egy győztes világháborút vívott meg az angolokkal, addig Deák a leggyalázatosabb békét hozta össze azzal a Ferenc Józseffel, aki, hát, vérbe folytotta? Lehet szóval azt mondani szó szerint. Vérbe folytotta hajnaukkal meg, me, meg egyéb figurákkal, aki kivégezte Battyányit. Na mindegy, ezzel a figurával e, megállapodott békét kötött, és, e, és Magyarországot egy olyan státuszba, egy olyan politiká, egy olyan országhoz kötötte ugye a Habsburg Birodalomhoz, aminek ami a legreakciósabb európai állam volt, a Szent Szövetség egyik védőbástyája, és amelynek, amely arra ők arra szövetkezett gyakorlatilag a Európa más reakciós államaival, olyanokkal, mint például Poroszország és Oroszország, hogy Európa minden haladó mozgalmát vérbe folytja, olyan mozgalmakról beszélek, mint például az 1848-as szabadságharc. Tehát minden olyan népmozgalmat, amely a polgáriasodás a nemzeti függetlenség jegyében születik, jegyében bontakozik, azt vérbe folytja. Gyakorlatilag egy ilyen konglomerátumhoz kötötte Deák Ferenc 1867-68-ban az országnak a szekerét. Jó, Nem... de, várjál, de ig igazából azért történelmileg ma lehet látni, de valószínűleg azért akkor is lehetett látni, hát uh, Kossuthnak a Kasszandra levele, rámutat arra, hogy akkor is voltak olyanok, akik megmondták, hogy Magyarország sorsát egy haldokló eh, birodalomhoz, mert reakciós volt rögtön. ez igaz, de, de alapvetően bukásra ítélt birodalomhoz kötni, pusztán azért, hogy a köz, köznemesi réteg az eh, hát megfelelően eh, vagy a Nemesi, vagy az Kap, Arisztokat. Kapjon, kapjon végre tárcákat a minisztériumban, kapjon végre pozíciókat Tehát Magyarország társadalmi rendjét betonozza be egy olyan állapotra, ami, amit már 50-100 éve meghaladott a nyugati meg akartunk, Amit 30 éve meg akartunk változtatni, és abban Deák is részt vett, konkrétan minisztere volt a Battyányi kormánynak, tehát elmondhatjuk, hogy Deák személyében vett részt azokban a társadalmi, társadalmi kihívásokban, abban a, abban a forradalomban, amely 1848-ban zajlott Magyarországon, majd 1867-ben gondolt egyet, és elárulta az egészet. Elárulta, kiárosította néhány koncert a Habsburgoknak. Hát köszönjük Deáknak a Gentry Magyarországát, köszönjük Deáknak ö, a... hát köszönjük Deáknak egészen Trianont is megköszönjük Köszönjük Deáknak át... Trianont. Köszönjük Deáknak az első világháborút. Köszönjük Trianont, de ha már megköszönjük Trianont, akkor köszönjük meg az egész revíziós politikánkat, sőt a belecsúszás a második világháborúba. Köszönjük meg neki a donkanyart. És köszönjük meg, hogy igazából 1867 volt az a pillanat, amikor ennek az országnak a gerince valószág egyszer is mindenkorra megtört. Mert sokan, mert sokan kádárt okolják ezért egyébként, de valószínűleg az igazi, az első ősbűnt, azt rákövette el a kiegyezéskor, akkor, amikor köpött 1848-ra, köpött a magyar történelm egyik legdicsőségesebb és legigazabb korszakára. Köpött a mártírokra. Pontosan, köpött a... a, a, az, a az aradi vértanukra, és köpött mind arra, amit 1848 szelleme jelentett. És az az ember ma, a 21. században Magyarországon úgy tanítják, hogy ő a hazabölcse. Ő a hazabölcse. Tehát más, más országokban valószínűleg a leg aljasabb árulónként definiálná még a legszolidabb és leg, leg, leg, leginkább objektivitásra törekvő történelemkönyv is. Magyarországon ő a hazabölcse. pontom Ennyi. Kedves eltársak! Nézzünk szembe a klerikális reakcióval! Na, ennek vége! A szélsőközép a tényekkel néz A SZEMBE néhány SMS. Jó reggelt, Erzsébetet kihagytátok. Nem lenne orbánozás, ha az a luvnya nem engedi be a fajtáját az országba? Micsoda primitív állat vagy te. A Szent Stefánó szóló tanulmányotok nagyon elgondolkodtató. Csak így tovább. István nem bízott az akkori vezetésben? Kérdezi az SMS író. Te bízol a mostaniban? Nem lenne jobb, ha német politikusaink lennének? Mi változott ezer év alatt? Szerintem te is, ö, szerintem te, ö, te is lecserélnéd az egész garditúrát, nem? lehetséges, hogy lecserélném, de hogy ebben az országban nem lehet alkalmas embereket találni, az vagy az országot minősíti, vagy azt a vezetőt, aki így gondolkodik. A jó, de állami ünnepségeken, a mi állami vezetőink, azok kimennek, és a halálba dicsérik Szent István. Tehát, hogy ő mindegyik elmondja, hogy, hogy igen, Szent István is az ő munkája, amit én folytatok, Felveszem azt a keresztet, amit István és viszem tovább a következő ezer évig. Én Szent István reformjait leginkább gyurcsány reformjaihoz tudom hasonlítani, azok voltak ilyen reformok, hogy reformnak lehet egyáltalán. Jó, sokkal durvább volt. Nem lehet, nem lehet. Nem lehet Jó, Semmi nem történik itt ahhoz képest, ami Istvánországában országában. az előtt, se azóta. Hát jó, hát a, le a, legdur a legdurvább megszorító csomag az biztos, hogy Istváné volt. <gül> <gül> az emberek jó részéből a lelket is kiszorította. <gül> Kosszú, aki Angliában a mai napig a lenyúlt pénzen szervezi az ellenállást. Pontosan kétszer kínálta fel a magyar koronát az oroszoknak, írja a Hát én ezt nem így tudom konkrétan. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Én a magam részéről nem úgy tudom, hogy oroszoknak, tehát a cári Oroszországnak bármiféle gesztus tett volna Szent István. De hát persze nyilván. kosút. E <gül> Jaj, persze, hogy kosút. De hát nyilván... épp érsz... Szent Istvánból kinéznénk, kosútból nem nézzük ki. Igen, világos. Tehát, egyébként hát világos, hát lehet velünk vitatkozni továbbra is. 22, 34, 88, egy az a szám, ahol ezt megtehetitek. De és csak is a témával kapcsolatban, arra kérünk titeket. A 8. helyezett. Ki a nyolcadik, Robert? Nyolcadik helyezett listánkon Kumbéla. Ja, a Kumbéla. Különben Kumbéla kapcsán így volt, volt bennünk némi hát, gondolkodás, hogy, hogy esetleg Gömbös, mert Gömbös nagyon ott volt, hogy a nyolcadik helyre beférhessen, mert a Gömbös az tényleg egy hihetetlenül jó eklatás példája, annak a, annak a végtelenül, végtelenül idejét múlt, végtelenül ostoba nemesi, arisztokrata rétegnek, amelyik vezette ezt az országot majd száz éven keresztül, és annak is ő ugye a legrosszabb fajtája volt, mert, mert militáns volt, és német barát. Tehát, hogy minden tekintetben, tehát a Horti Magyarországának tényleg a legrosszabb alakja, de mégis hát Kumbéla mellett kellett döntenünk. Egyrészt azért, mert nem akartunk a, a jobboldali e hallgatóinkkal fiala szembe, oldali, szem, oldali hallgatóival, fiala hallgatóival szembe különösebben toleránsnak lenni, hiszen tudjuk, hogy az ő emlékeikbe Kumbéla úgy él, mint az utolsó magyar hadvezér, aki uh, háborút tudott vezetni északra a felvidékre. Hát ő, ez, ő, volt az, ő volt az egyetlen mondjuk Kumbéla, amiközben hortiék a románokkal szövetkeztek éppen, hogy hogyan szerezhetnék vissza az országot, és nem sokkal később pedig levetett kalappal Párizsban alig várták, hogy végre aláírhassák a trianoni békediktátumot, Mindeközben Kumbéla pedig ö, nagy erőkkel üsztek ki a szlovákokat a felvidékről és foglalta vissza a felvidéket. De viszont azért Kumbélának itt kell lennie, hiszen a 133 napja annak a bizonyos más köztársaságnak azért az első 130 nyitánya volt a, a mi, hát... Igazából második nyitánya volt a mi keserű XX. századunknak, mert ez, mert ez a század, ez, ké, ez bármelyikhez képest legalább kétszeresen volt nyomorult a magyar történelem szempontjából. Hát itt megismerkedtünk először a, a kommunista ideológiával, megismerkedtünk azzal, hogy gyakorlatban hogyan működik a, a bolsevik uralom, hogyan működik a vörös terror, és, és hát Magyarországot alapvetően Kumbél a belevitte egy teljesen értelmetlen és vesztes háborúba, bár sikereket tudott felmutatni. Másrésztről meg, hát, ami, amit az országban folytatott, az, az ugye hát a kommunista ideológiából következően bizonyos társadalmi rétegeknek a megsemmisítése folyt. És ez, ez hát megint csak egy olyan történelmi esemény, amivel nem szembesülhettünk egészen eddig a pillanatig Magyarországon, hogy aztán majd Kumbéla után jöjjenek majd a, a még nagyobb karakterek, a még De erősebb... Ne el a listánknak az előkelőbb elők tehát Kumbéla volt az első igazán kemény módszeres népírtó a magyar történelemben, és azért mint ilyen a nyolcadik helyet listánk mindenképpen meg kell, hogy értemelje. Ferozikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívás mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem! Semmi cicázás, semmi emeldíj. 22, 34, 88, 1 néhány SMS. Ti együtt vagytok jók, jól indul a mai napom, írja Jucó. Örülünk. Jó hallgatni benneteket írja M. Rádöbbent sokakat, hogy el kellene búcsúznunk saját butaságainktól, önte, öntetszelgésünktől. Jól kellene értenünk a múltunkat és a jelenünket. Ó, hát na, nem, nem is reméltünk ilyen, ilyen, ilyen értő, értő befogadást a hallgatónktól. Haló, halló! Szép jó napot kívánok! Szép, Szép jó napot! Sütő Lajos vagyok, eh, Erlii lajos. Az adással kapcsolatban lenne egy kérésem, uh -huh. ami nekem nagy probléma. Sajnos én a telefonommal hallgatom, és most megyek egy tárgyalásra, és nem fogom tudni végig hallgatni. Szomorúak. Kérhetem azt, hát, hát? hogy feltegyétek nekem ezt egy cd-re, és értem <síns> Szerintem itt a hangmérnökökkel kéne beszélni. Szerintem, szerintem egyébként elvileg ennek nincsen akadálya. Az lenne a kérésem, hogy a, a, a hírek alatt hívjál minket, és akkor a hangmérnökökkel ezt meg lehet beszélni. Jó, de én most megyek tárgyalásra is. De egész kata. nap bent vannak a hangmérnökök, szerintem meg lehet velük beszélni, biztos Jó, vagyok benne, tettem. akár az adás után. Jó, van, nagyon, jól van, jól van, jól van. nagyon örülünk, van, hogy van, tetszik az adás. Az én szemléletemben hallottam, hogy a István királyt a tizedik helyre tették. Én az elsőre tettem volna. Akkor.. akkor de, de, de, magyarság megrontását. De legalábbis mind a ketten fölra volna a 10-listára és ennek örülünk. Igen, én is örülök ennek. Az én személyetem ő oda jösszé. Tehát ő hogy nekem most már a hazám ott van, nem itt, és lehetne sorolni tovább. Köszönjük szépen! Kérem szépen. Viszont viszont hallásra. Ö, <tos> <tos> van egy másik telefonunk. Haló, haló? Halló, halló. Jó, reggelt, sziasztok, én és örülök, hogy hallak titeket! Szintén Szent Istvánhoz, ez a külföldi, illetve az idegenekkel kapcsolatos politikához mondtátok, hogy ez a, ez a fajta ilyen külföldi értelmiségi vagy politikai elitnek az importja, ez ma nem sikertelen lenne. Hát azért én ebben baromira nem vagyok biztos. Amilyen a, a politikai elitünknek a jelenleg elfogadottsági szintje, mondjuk így az értelmiségen belül, hát nem is biztos, hogy a rossz ötlet. Én már ki is néztem magamnak a lichtenstein progressív progresszív polgárok pártját. Ha esetleg indulnának, most én biztos szavaznék rájuk, mert, mert a jelenlegi hát bácineheznál azért lehet, hogy jobbak lennének. Köszönjük! Nyilván viccelten, sziasztok! Szia! Hmm. Szerintem titeket még azért lehet hallgatni, mert vagy jó pofa idiótáknak tartanak titeket, ezért nem foglalkoznak veletek, vagy túl kiegyensúlyozottak vagytok. Pedig sok dologra világítatok rá, amin el kellene gondolkodni. Jó pofa idióták vagyunk. <gül> <gül> Ma maradjunk ennyiben. Sziasztok! Ki ezt a Nirvana számot? Ezt kérdezi Winston. Könyörgöm? Winston, ez nem egy Nirvana szám. Ez egy David Bowie szám, amit a Nirvana később feldolgozott. Nem Nirvana szám. álljunk meg a menet. Tehát ez a, ez, a, ez a legbotrányosabb, amikor... most Azért, mert ezt a nirvánától hallottad, ez egy David Bowie szám, és most az eredetit hallhattad, a David Bowie féle eredetit. Majd, amikor megkérdezed, hogy a nirvána az melyik kinek a számát is dolgozta fel, és az pont ilyesmi, mint ez. Tehát gyakorlatilag semmit nem is tettek hozzá a körtko bénék. Sőt, ez egy kicsit még jobb is. Akkor majd elégedetten válaszolom neked, hogy igen, David Bowie számáról beszélsz, az egyetlen és örökkévaló David Bowie-ról. Halo halló! halló. Szervus Csernák János vagyok. Hello, János. Üdvözölhetiteket! Ah, ahhoz mit szóltok, hogy a szlovákok szerint, már Árpád meg Álmos vezér hozta a fejünkre a bajt. Hallottátok ezt az ős-magyar történetet, hogy mit csináltunk a szlovákokkal? Lerohantuk, lerohantuk, szerintük lerohantuk Európát. Ez a közös történelemkönyv, amiről szóval most csinálnak a magyarok meg a szlovákok, és a szlovákok megszólalt, hogy hát lerohanták az ős-magyarok Európát, ők tudják, hogy mit csináltak a szlovákokkal. Mi? Meg De mikor, az ős-magyarok a szlovákokkal? Hát hol voltak akkor még szlovákok Hát erről beszélek. Erről is ez meg. Hát ők végre azt mondják, tudod, hogy ő, ők, ők már akkor a világ legnagyobb nemzete volt, jó, és hát... tönkretettük őket. Jó, hát, jó, hát nem minősítem, mindegy. De ez ugyanolyan, mint hogyha mi köpködnénk mondjuk a, a Dunai Bolgár Államra, amely <tudod> köztudottan még 400 évvel mielőttünk létrejött, hogy, hogy ők minket tönkretettek, ma annak idején minket is üldössze kiírtottak. Mert uh, mi sokkal nagyobb egész balkáni nagy nép lettünk volna. Hát Szlotát nem a történelmi okosságaiért szeretjük. És igazából nem szeretjük semmilyen. De azért nagyon nem. Köszönjük. Hello, hello. Na hát haladjunk a listával, mert a végén még nem végzünk. A hetedik te magad légy. Hetedik listánkon Nagy Lajos. Hú... Mert megint nehéz, mert egy ikonnal szembesülünk. Ugye mind, minden országnak különben megvan a maga lovak királya. Tehát, hogy például ugye Angliában ilyen orosznázi Őrihárd, aki hát a, a királyságán, a királyi kormányzás helyett jó részt valamilyen éppen szentföldi hódító, rablózsákmány rabló szerző háborúban vett részt, és, és általában a váltság díjára gyűjtötték a pénzt. Mert nagyon jellemző ezekre a lovak királyokra ez az, az őrült, mi militáns pszichopata viselkedés, ami Nagy Lajosra is. Például a, a Hú nem jut eszembe a neve. A skótoknak is van egy ilyen lovak királyuk, olyan, mint nekünk Nagy Lajos, vagy az angoloknak orosznál szívű áll. És a skót történelmi emlékezet, hát így a legnagyobb uralkodóként emlékszik meg róla. Azt kell tudni róla, hogy valami e 35 csatát veszített eluralkodása alatt, ami, ami nem kevés, mert, mert ennél sokkal többet nem vívott. Mind a 35 csatában elfogták a figurát, és mind a 35-ször valami hatalmas összegér kellett kiváltani a őt Skóciának az angolok felé. És akkor hát így rendesen megsarcolták a, a, a Skót népet, köznépet, a hülye háborús kalandjai miatt a királynak, de ennek ellenére a Skót történelm úgy érezte meg, ő az az emlékezetében, hogy micsoda egy nagyszer uralkodó volt. tehát hát így vagyunk mi is Nagy Lajossal, hogy alapvetően a Csávó az apja az egy egészen kitűnő és formátum uralkodó volt, akiről keveset beszélünk, pedig tulajdonképpen ő is külföldről érkezett, és, és talán az egyik legnagyobb ma magyar király, Anzsul Róbert, Hát a fia az... Már mondtam ezt a pszicho militáns pszichopatát? Nem. Mint definíciót? Mert a fiú az egy militáns pszichopata volt igazából. Egy dologban lelte örömét, a különböző hódító hadjáratokban. Na most a, a romantizáló magyar történetírás az úgy tartja, hogy hát Magyarországnak akkor volt a legnagyobb a kiterjedése. Három, tenge. három tenger most a partjait. Na most kezdjük talán azzal, hogy Magyarországnak nem most a három tenger a partjait, mert az nem Magyarország volt. Tehát ha a lengyelek azt mondják, mi azt mondjuk, hogy még lengyel. Országot is megszerezte Magyarországnak. De ha a lengyelek azt mondják, hogy még Magyarországot is megszerezte Lengyelországnak, az, amit ők mondanak, ugyanúgy igaz, mint amit mi mondunk. Az egy, az egy personálunió volt, nem volt Magyarországnak soha északi tengere. Az Lengyelország volt, csak annak is ő volt az uralkodója. Az, az a tény, hogy, hogy, hogy Nápolyban leszámolt a saját vérrokonaival, a saját családjával Gyakorlatilag Írtóháború intézet mindenki ellen, aki élt és mozgott a környezetében, semmi más nem érdekelte őt, mint hogy minél nagyobb teritoriumot birtokoljon a saját fősége alatt. A Mániája ugye Nápói foglalása volt, ami nem sikerült, tehát hogy né sikerült néha bevettek. sikerült sikerült kiírtani, rá, rá ráadásul nagy rendezett, és akik a nagy buliba elmentek kajálni, azokat egyenként kiirtotta. Úgyhogy nagyon-nagyon, ráadásul így bánt a saját rokonaival. Ö hm. Tehát, hogy igazából meg, megtartani a sohasem sikerült Nápó, hogy több hadjáratot is vezetett ellenem. Az egy, egyik hadjáratának például az lett a szolid következménye, hogy behurcolta az országba a Pest is, a, a vercsereg, ami értelemszerűen hát, nem a legjobb higiéniás körülmények között tudott utazni Olaszországon keresztül, és hát a lakosság a magyar polgárok először szembesültek azzal az áldással, amit a Pest is jelent Na, ezt ennek a militáns pszichopatának köszönhetjük, és ennek ellenére nagy Lajos a nagy király. Nem értjük, de komolyan. Tehát, hogy egyáltalán, de hogy ez kinek az lehetem. őrült, őrült tehát körülbelül tényleg olyan ez, mint hogyha Orbán Viktorról Filip írna történelemkönyvet, és, és Filip, Filipnek a, a megjegyzései, Filipnek a, a látomásai Orbán Viktorral kapcsolatban azok kerülnének be a 100, 500, 600, 800 év múlva a magyar emlékezetben, Miközben még nem tudjuk, hogy mi lesz Orbán Viktor Balasból, és azt se tudjuk, hogy Filip egyáltalán történelemíró lesz-e. Azt viszont tudjuk Nagy Lajosról, hogy ki volt, mi volt, és azt is látjuk, hogy milyen hazugságok szerepelnek az összes történelemkönyv összes oldalán, hogyha róla van szó. Egy biztos. Nagy Lajos abból, amit az apjától átvett, szinte mindent lesz. Kivéreztette az országot, kivéreztette. Jajajaj. Gyakor szerint? Gyakor gyakorlatilag pont az ellenkező hatást elérve a, a, a, annak, mint amit az apjától örökölt. De, de viszont azt meg kell jegyezni, hogy nagyszerű lovagi viadalokat tartott, tehát <gül> tehát ő, mondjuk a lovagi viadal ő, hát a, a kornak a nagy sporteseményei voltak, tehát olyan kb. Mint hogyha ő, minden harmadik héten rendeznénk egy kis olimpiát, vagy egy kis futballvilágbajnokságot, vagy egy kis futballeurópa bajnokságot, miközben semmifajta építkezés, fejlesztés, stb. nem történik, de azért tornák vannak, mert hát fel kell, hogy vonuljanak a, a nemesek, a lovagok, meg kell, hogy mutassák, hogy ők milyen jól bánnak a dárdával, a csákjával, azért nem is tudom mivel, na hát ez egy ilyen u volt, és ez, Tehát ma... olyan, mint a Aztár nem? De ez olyan, tehát olyan, minden a szórakoztatóipar. Én már azon gondolkodtam, hogy most ugye, akikről eddig beszéltünk, Deák Ferenc, Nagy Lajos, és Szent István, ez mind, mind a három olyan történelmi személyiség az egy kumbélát leszámítva, akire kvázi bármilyen politikai kurzus legyen Magyarországon, hivatkozik. Tehát mindenképpen egy pozit, pozitívan látja is, és valamilyen módon az elődjének tekinti, tehát önmagát örökesének ezeknek a figuráknak. Hogyha tényleg következetesen csinálnák azt a politikát, amit ezek az emberek az életükben a valós tetteik szintjén követtek, akkor Magyarország hát a legsötétebb polpotista diktatúrán is túlmutató valóságban élne itt a XXI. században, mert ugye Értelemszerűen ezeknek a személyiségnek a hatása az nem megosztódik, hanem összeadódik az idők folyamán. Tehát, hogyha bárki, aki politikusként kiáll és, és méltatja ezeket az embereket, attól egészen nyugodtan várhatjuk, mindenfajta hátsó szándék nélkül, hogy, hogy előbb-utóbb karral fog rárontani saját nemzetére, vagy valakire, aki körülöttünk él. egy jó popáskodás, és panolás? Na ezt nem! A szélső közép komoly és intellektuális. Egy rövid telefonos bejelentkezésre talán még van idő, mielőtt kihirdetjük a listánk hatodik helyezettét. Halló, halló! Halló! Jöregetj, Én Szent és szeretnék hozzászólni. Ú, tulajdonképpen amikor egy történelmi személyiség tetteit megítéljük és nem a személyiségét, hanem a tetteit, akkor alapvetően abból kell kiindulni, hogy milyen lehetőségek közül választhatott és ha mást választott volna, akkor annak mi volna a következménye. Illetve az, azzal is össze lehet hasonlítani, hogy ha nem csinált volna semmit, mert az is egy döntés és az is egy tevékenység. Na most ugyebár Szent István korában a három út állt az ország előtt vagy Bizánctól kap koronát vagy ahogy Koppány akarta egy német fejedelemségtől tehát Koppány nem Bizánctól akart hanem egy német fejedelemségtől vagy a római pápától. Na most mind a két másik esetben azonnal gyarmat lett volna az ország. De nem lett az. A viszonylagos függetlenségét ezzel együtt csak úgy tarthatta meg, hogyha a pápától érte vissza a koronába. Ugye pápának, pápának, lett, a, a, bába, a bába, bába sokkal, Igen, de sokkal kevésbé vett a függetlenséget, mintha egy másik állam, mintha mondjuk Bizáncnak egy tartománya lett volna, vagy a német fejedelemségeknek egy tartománya. Ezzel együtt a mai korban is nagyon jól elférne és nagyon hasznos lenne egy ispán király Magyarországnak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a véleményét. Jogos fel és lehet, hogy mennyire anakronizmus az, amit mi csinálunk, hogy, hogy kvázi a 21. század értékeivel szembesítjük ezeket a történelmi személyiséget, de én azt gondolom, hogy nincsen más út. Hát mivel szembesítsük őket? Tehát, hogyha Adolf Hitlerről beszélünk, akkor nem a mennykamp alapján akarjuk őt megítélni, hanem a humanista, liberális keresztény értékek alapján, amik a sajátjaink is, amiket elfogadunk, és nem az ő értékei alapján. Az, hogy meg mennyire volt kényszerhelyzet, hát most komolyan vazulnak a megcsonkításra, mennyire volt kényszerhelyzet? Az egy, az egy szükséges dolog volt. Miközben Orzeoló Péter behozatala az országba, egy szükséges dolog volt, aminek a következménye polgárháború lett, és Orzeolót el is, el is zavarták. Sőt, hát tegyük hozzá, ugye, hogy Vazul, akit őt ki akart rekeszteni a kormányzásból, hát Vazul három, ki, három királyt is adott Magyarországnak. Tehát ne, nem lett tragédia Leventével, Andrással, meg nem tudom, ki volt a harmadik fia. Mindegy, érdek jó, jó, Egész egyszerűen, tehát, hogy Istvánnak a művét a maga teljességében kell szemlélni. Egyikünk sem mondta el ebben a stúdióban, hogy a nyugati orientáció az egy hiba volt. Senki nem mondta. Ez egy jó döntés volt. És ezt kísérte, megelőzte és folytatta 150 borzalmas humánusan, emberileg elfogadhatatlan, politikailag nem indokolható gaztett és rémtett. Ezért került a tizedik helyre. Sziasztok! Újra itt, újra szélső közép. Fasza, fiala már irítált, az SMS író. Welcome back, köszönjük! Ha Nagy Lajos kivéreztette az országot, akkor miért Orbán Viktorhoz és miért nem Gyurcsány Ferenchez hasonlítjátok? kérdezi. D. Miért hasonlítottuk mi Orbánhoz? Jó, a következőt fogjuk Gyurcsányhoz ha, hasonlítani a következő a következő figurás. A, a, a valaha volt minden idők leggyalázatosabb tíz magyar történelmi személyiségének toplistáján a hatodik helyezettes fogjuk Gyurcsányhoz, azt mondod? hát mondjuk különben bizonyos hát amit az ország megél az nagyon hasonló de az az ember akiről mi beszélni fogunk az egy, az egy kifejezetten gyenge, nyomorult figura volt ellentétben Gyurcsányal aki egy kifejezetten agresszív és akaratos valaki nem biztos, hogy Sánt itt a párhuzam de hát meghúzzuk, hogy legyünk ennyiben is politikailag korrektek Jön a hatodik Hatodik helyezett a gyalázatlistán Dobzsa László. Hát Dobzsa Lászlóhoz kötődik az a mindenképpen a mi értékelésünkre számot tartó történelmi tény, hogy Magyarország olyan rövid idő alatt akkora soha nem csúszott, mint, mint az ő uralkodása alatt. Egészen addig csúszott, hogy igazából azóta sem jöttünk ki abból a veremből. Tehát Mátyás egy közép-európai szinten erős hatalmat teremtett, viszonylag virágzó gazdasággal, lassan elinduló polgárosodással, vagy legalábbis hát a városok megjelenésével, és akkor jött ez a figura, akkor jött Dobzsa László. Na Dobzsa Lászlóval Magyarország. 15 év alatt sikerült uh, Európai élmezőnyéből visszakúsznia Európának az aljára. Uh, körülbelül hasonló adatokat lehetne szerintem, hogyha lettek volna, akkor is közgazdászok a maguk is helyes táblázataikkal. Hasonló adatokat lehetne kimutatni, mint mondjuk a uh, Megyesi Gyurcsány elmúlt uh, öt vagy hat éves teljesítménye alatt, ahogy így, így szépen elhagyod bennünket Észtország, Szlovákia, így, így csak nézzük Robária hátát. Na, na, hát ez a jó dobzsászlónak szintén sikerült, egészen addig sikerült, hogy, hogy mire a török megjelent potenciálisan a határainknál igazából Magyarország már hát se politikailag már nem volt olyan erős az államhatalom, se gazdaságilag, se katonailag nem tudta vele, velük felvenni a versenyt, és ennek a kihívásnak nem tudott az ország megfelelni. Jött 1526, jött a Mohácsi vész, és jött az ország három része szakadása, jött a török megszállás, jött a háború, jött minden borzalom, ami, ami hát a 20. Század Mert, szóval után... összefogalható gyakorlatilag, hogy mi jött a Habsburgok jöttek. A Habsburgok. Habsburgok és törökök. Habsburgok. Tehát ez egy szóval összefoglalható, kiknek árusította ki azt az országot Dobzsa László, a Habsburgoknak. Onnantól lett a Habsburgok hídvizománya. Tehát Dobzsa az, aki még csak Habsburg se volt, de ennél szemben ezt egy Habsburg se csinálhatta volna. Tehát ő volt az első, anélkül, hogy Habsburg lett volna, ő volt az első Habsburg, mert egyrészt mert Habsburg ügynök volt, másrészt meg mert ráállította az országot arra a pályára, amin gyakorlatilag a Habsburgok a 20 századig rángadták, ráncigálták, húzták maguk után utolsó szoros gyarmatként gyakorlatilag kamraként éheztetve mindeközben az országot, hogy eljusson a 20. században úgy és olyan módon olyan formában, ahogyan, és rögtön egy világháborúval indítsa a 20. századot. Szóval ez mind Jó, És most keződől. a félreértések elkerülése véget, hogy gyurcsány gazdasági teljesítőképessége és dobzse teljesítőképessége között párhuzamot húztunk, azért tehát, hogy arra pinat meg, véletlenül sem akarunk Mátyás és Orbán Viktor között is ugyanilyen párhuzamot találni, mert nem lehet. Tehát... <gül> Próbálnánk ide, csak egy szempont hiányzik hozzá, pont. <gül> tehát lehet, hogy a történelem fő utcáján gyalogoltunk akkor, és, és most valami mellék utcába tévedtünk, bár ez, ez is mondjuk valószínűleg erős túlzás, de egy biztos, hogy az a középhatalmi státusz, ami akkor Magyarországnak adott volt, az soha többet nem tér vissza. Soha többet, köszönhetően Dobzse Lászlónak. Köszönjük meg neki ezért járt a hatodik hely. Kedves hallgatóink, a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. <kül> a Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények érték növekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai, közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszenyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Lészvényegyzés minden hétköznap fél hattól a Pont 88.1-en. A kátyuk a Budapestről jelentkezünk. A Váci út, Üllői út, Fehérvári út, Szentendrei út által határolt terület járhatatlan. A főváros hígyai blokád alattának semmilyen útvonalat nem javaslunk. A kiárási bevezetése is indokolt lehet. Fél óra múlva jelentkezünk újra a legfrissebb blokádin De hogy is jelentkezel? A szélsőközép nem a közlekedést, hanem a közvélekedést könnyíti meg. Néhány SMS. Sziasztok, csak most tudtam bekapcsolni, nagyon jó a műsor. Fialát kirukták, vagy más időpontban van, kérdezi Zoli. a nyaral? És jön vissza. Hogyha jól tudom, Afrikában Nyolc napig nyaral. kell bennünket elviselni, mind azoknak az SMS íróknak, akik a francba kívántak bennünket az elmúlt másfél órában. Ha, azért vannak egy páran. Nem kevesen. Károly Mihály, dobogós, hely! Na, csak várjad ki, hogy mi lesz itt. Igazából pont, az, a, a, pont neked szántuk kumbélát a nyolcadik helyre egyébként. Remélem, hogy örülsz. Sirály, nosztalgiázok, már csak Lola hiányzik, írja VJ. Nekem is, de hát rokkadó. Lola nem fér ebbe a koncepcióba bele. Budai oldalon áll a Petőfi Hidra felvezető szakasz iszonyat hosszan, írja Jones. Úgyhogy... Erre is próbáljuk meg figyelmeztetni mindazokat, akik munkahelyükre készülődnek, hogy a budai oldalon a petőfi való felvezetés az bizony nem egyszerű. Ha jó, de ebben a városban nem egyszerű közlekedni. Tehát hogy ezek teljesen irre, irreális információk. Fel, mert... azt gondoljátok, hogy ez feljogosítja Demszkit arra, hogy a leggyalázatosabb történelmi személyiségek tízes listájára felkerüljön, hát tévedtek. De a leggyalázatosabb Budapesti főpolgármesterek kettes, egyes listáján. előkelő -elő helyezésre számíthat tőlünk. A pozíció az ötös. Minden idők leggyalázatosabb magyar történelmi személyiségeinek tízes listáján az ötödik helyezett vitéz nagybányai Horti Miklós. Pedig, és most már nagyon kezdünk fáradni különben. Tehát az, az igazság, hogy ez, a, ez, az, el, ez az előző név is olyan szinten szívta le az energiáinkat, mind a kreatív, mind az élni vágyú energiákat. Tehát, Bár, már nem szó... a magyarság energiáit, hogy leszívták ezek a figurák. <gül> <gül> Hogyha mi csak hogy beszélünk róla ennyire. Hát tényleg elképesztően nehéz szavakat találni. Különben Horti bizonyos tekintetben én szerintem legalábbis... Uh, uh, nem, nem, nem is a maga szándékaival, a maga elképzeléseivel került ilyen magasra. Milyen elképzelései so so voltak Aki inkább... azon kívül, hogy ma mit fog ebédelni? So so Ez a kérdésem. Ja, hát so sokkal inkább a Horthy az az a figura, aki, aki úgy, igazából én úgy képzelem el horti, ezt elárulom nektek, és lehet, hogy persze teljes tévedés, hogy esténként így lefeküdt, így fogta a kis kakaóját, megiszogatta, és a dunyában hajtotta a fejét, és így azon álmodozott, azzal ringatta álomba magát, hogy ott áll az Adrián, mellette Ferenc József, és ő jelent neki. Ő császári fensége, Horthy Miklós, kapitány jelentem, és akkor elmondja neki. És, és szerintem így a figurába körülbelül ennyi volt. Hát, Pontosan tudjuk, hogy azért nem kenderes az, ami a magyarság nagy kutfőjét kitermelte. A Tehát, hogy tényleg kenderes az nem ami mi Párizsunk és nem a mi Bakonyunk. Az, ami kenderesünk. Hát, hogy horti alapvetően a tehetségtelenségével és a középszerűségével tudott odáig eljutni, ahova. Ez Magyarországra különben nagyon De jellemző. Az, hogy egy korszakot lehetett ilyen képességek hiányába reprezentálni. Jó, ig igazából külön, mert én például sokkal nagyobb nagy tartom személy szerint akár Betlent, akit, akit mindenki, a nagy magyar miniszterelnök, a bölcselőd, aki rendbe rakta az országot, meg nem tudom én mit csinált, Betlen az, aki azt a azt az állapotot, ami különben az első világháború után lehetett látni, hogy megbukott. Tehát az a feudális rend, az a gentri Magyarország, az igazából az első világháborúban totális vereséget szenvedett. Mindenki láthatta, hogy egyetlen jövő van, a polgárosodás, a polgárosodás felé való elindulás. Ehhez képest mi történik Magyarországon? Konzerválják a régi rendszert. tartunk? Konzerváljuk a régi rendszert, és ennek igazából jó. Most hát ez a, ez a tehetségtelen, szerencsétlen Horti Miklós, ez, ez, ez igazából egy jó alany volt ehhez, hogy a nevét, a Fehérpari pályáját, meg a Júsfájdájú tengerészeti ruháját adja hozzá. Igazából őt mi, miért szeretjük, vagy miért nem szeretjük? Hát pontosan tudjuk, hogy mint politikus, amikor igazán kellett volna, hogy karakteres legyen, hogy tökös legyen, nem elítélhető módon, mert emberileg nem elítélhető, a gyerekét választotta az ország helyett. Persze ezt nagyon sok apa így tette volna, de mégis mondjuk az ő pozíciójába talán nem ezt vártuk volna el. Aztán ugye a, amit a javára szoktak írni, a, a, a budapesti zsidóság megmentését, hát azt, azt is azért tegyük világossá, hogy igazából Horti akkor már pontosan látta, hogy ez a, ez a világháború ez nem az ő győzelmével és nem az ő Magyarországának az újabb 100 vagy 200 évével fog véget érni. Egész egyszerűen Kereste azokat a pontokat, ahol ő valamit jóváírhat azon a sok szennyesen, amit az elmúlt évtizedben vagy az elmúlt években csinált. Igazából Horti Miklós egy tucsi tehetségtelen, középszerű valaki volt. A rossz szelleme az valószínűleg Betlen lehetett, aki, aki tényleg, hát ugye ő tíz évig volt miniszterelnök. Egyetlen zsidó törvény sem kötődik a nevéhez, bár a Numerus clausus ugye az ő miniszterelnöksége alatt is, része volt a magyar közjognak, és, és hát sőt, bőven, Művel? hiszen, hiszen nem sokkal előtte hozták, és, és utána, amikor jöttek a többi, jött többi zsidótörvény, amelyik minden egyes zsidótörvény, ugye hát a, magyar, a magyar történelem legszörnyűbb lapjainak egyikek, mindegyiknél a, a, a magyar parlamentben, hát a nagy a nagy keverőgép az betlen volt igazából az ő ellenében, horti ellenében nem ment át semmi. Tehát, Dehát, akkor azt mondod, hogy azért választottuk mégis hortit, hogy listán kötödik helyezettje legyen, mert ő volt az, aki személyével reprezentálta ezt a korszakot. Ő volt az, aki kislűségével, ennek a végtelenül kistílű korszaknak egyébként a hűse tudott lenni és az emblematikus alakja. Hát igen, meg, meg, meg hát azt a, le akarjuk porolni azt a fogalmat, hogy politikai felelősség. Tehát <tos> <tos> ezt Magyarországon nem ismerik nagyon az emberek. De nem az. Emberek emberek ismerik, a politikusok nem ismerik, de ők meg nem hallgatnak minket. Na minden esetre, hogyha hallgatnak politikus, hát létezik olyan, hogy politikai felelősség. Na, azt a politikai felelősséget viszont Horti Miklós viszi el, ami az országnak a világháborúba való szajtásáért, a donkanyarért, a zsidóságnak a jó részének az elpusztításáért, és egyáltalán a két világháború közti mély <coughs> és szörnyű nyomorért. Tehát, hogy azért ne úgy ábrándozzunk vissza, hogy milyen millió koldusra. 3 millió koldus országa, olvassuk el, Így és Gyulák puszták népét, olvassuk el ezt a falu szociológiát folytató népi írókat, hogy milyen állapotok voltak ebbe az országba, Horti Miklós Magyarországán, miközben természetesen Olvassál Adit mondjuk. Mondjuk addig az, az korábban volt, de olvassal Jó, József Attilát, József. vagy olvassám, vagy olvassad el mindazokat, mondjuk a nyugatosokat és, és nézd meg azt, hogyha amikor volt ennek az országnak tényleg egy haladó értelmisége amelyik, amelyik nemcsak a polgárosodás de úgy általában azt lehet mondani hogy volt egy olyan korszaka a magyar irodalomnak amikor Magyarország felzárkozott a, a nyugati irodalmi e, trend első vonalához hogy őnekik milyen volt a megélésük, milyen volt ebben az országban élni egy babicsnak, milyen volt ebben az országban élni egy hát, kosztolánynak. A kor, kor ünnepelt írója nem is véletlenül Herceg Ferenc. Tehát, <gül> <gül> ez is mindent elmond arról, tehát hogy horti ezt az országot, amelyik különben sem járt élén a modernizációnak, hát egy száz évvel úgy visszapusztált. <gül> hát ezért köszönheti nekünk az ötödik helyet ezen az illusztris listán. Intellektuális kalandozások, Wittgenstein senki nem adott műveivel, és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem! Közérdekűek vagyunk, és közérdekű tartunk számos. Néhány SMS. Tiszteletem, uraim! Végre írja Tomi! Mit kell tenni egonnak Egonnal, hogy ez ne csak két hétig legyen, így kérdezi, és oda azért nekünk. Milliókat fizetni. Őd, Tomi, egyébként várjuk. Mitől kitől és hogyan került a budapesti zsidóság abba a helyzetbe, hogy megmenthető állapotba került? Hát Horti Miklós, természetesen. Ezt is tegyük hozzá! A 21. száz. De, de, de jó, de, de most azért, de, de azt is ismerjük el, tehát azt is ismerjük el, hogy Horti, akkor azért csak kiadta azt a parancsot, aminek következtében. Hogy el odáig a magyar zsidóságot, jö. hogy meg kelljen menteni, és el odáig a magyar zsidóságot, <gül> hogy megmenthető legyen. Egy részát, egy része, egy része <gül> igen. Tehát, hogy azért, ha én felelős vagyok abban, hogy azért, hogy valakit veszélybe sodrok, akkor ne én legyek már a megmentője később. Vagy ha én leszek a megmentője legalábbis, kezeljük ezt a jelenséget legalábbis ö, fenntartásokkal az én nagy megmentés. Jó, jó, de, de, de, jó, jó, hát ebben az országban, de tényleg, hát ki, kinek volt jó lenni? Hát zsidónak nem volt jó lenni, az egyértelmű. Nem, vol, nem volt jó parasznak, jobbágynak lenni, köznemesnek, tehát ö, ez ennek a nem köznemesnek. Hét, hét nem, nem, nem, tehát középosztálybeli középpolgárnak Na, nem volt jó lenni, nem is volt ilyen. Proletárnak nem volt Na, jó lenni, aztán nem volt jó. Országba jó volt lenni uh, Horti Miklósnak, meg baráti körének, meg Betlennek. És a partnereinek. Na, nagyokat lehetett vadászni, a Bakonyban. De, de, de tényleg, tehát, hogy. hogy a figura az, az valóban nagyon sötét, csak, csak benne nincs, nincs az a fajta megszállott gonoszság, mint listánk mint elő, minc, elő minc, most még ő Még néhány SMS. Pozitív listátok is lesz, kérdezi az SMS író. Az enyém, ötös listán a következő 5. Tinódi Lantos, negyedik Dobókatica, harmadik Rákóczi Ferenc, második Csákmáti, első csodaszarvas. A, cso a, a, a csodaszarvas coda, az coda tetszik az nekünk. Az igen. Az? Igen, az, az igen, az korrekt. Csodaszarvas for president. De hogy Sákválté, hogy kerül a, a csodaszarvas és Rákóci közé. Inkább száz horti, mint Feri, írja az sms író. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyezett. A minden idők leggyalázatosabb tíz magyar történelmi személyiségét sorjáztató toplistánkon. Kádár, János. És hogyha előbb elmondtuk Hortinál, tehát azért Kádárban sem volt az a megszállott gonoszság, ami, ami jó sok figurát mozgatott erről a listáról. Viszont mindenféleképpen a Horn-Gyurcsány polémiába igazat kell adnunk Gyurcsány Ferencnek, és azt kell mondanunk, hogy Hordgyula képviselő úr, vagy a vágyfülőeknek miniszterelnök úr, bár Hordgyula már nem miniszterelnök, de azért mondjuk azt, Kádár nem vállalható, hogyha ezért egy frontot kell nyitni a miniszterelnöknek végre egy olyan front, aminél mi is tapsolunk. Mert mi, mi tudnánk egyébként jobb, te jobb teendőket is a miniszterelnöknek, még a lemondáson kívül is egyébként, mint, mint, mint, mint hogy arról vitatkozó, hogy ő szerint Imrét kell inkább bemelnie ebbe a történelmi baloldali panteonban, vagy pedig Kádár János. Tehát, hogy szerintem a törnészkedés bízunk a történészekre, neki azt hiszem, hogy nem is dolga Nem, kell, nem ez egy igenis fontos kérdés. Ez Tehát, hogy, hogy amikről beszélünk, azokról az emberekről, akikről eddig beszéltünk, hogy igenis, mindenkinek a társadalom, minden egyes tagjának a, az a tanuló diáktól bezárulag kezdődően bezárulag a miniszterelnök, így ilyen is legyen vélemény, hát azért ezek fontos erkölcsi elvi kérdések. Jó, tehát... Főleg, hogy ha napi politikát és annak gyalázatát ezzel visszük félre. Ezzel, ezzel visszük fére az emberek figyelmét arról, amit éppen csinálunk. Ne a kezemet figyeld, a számat figyeld, Nagy réről meg kádáról mondok okosakat. Más kérdés, hogy mindeközben a jobb kezemmel a zsebedben matatok éppen, hogy a tönkszélére vitországot visszarángassam a lehetőség szerint, másik kezemmel meg jól pofán váglak, hogyha erről pofázni mersz. Tehát és e eközben Jó. meg azt hogy milyen okos történelmi meglátásaim vannak, na, na, na, na, na, az irányul meg a menet. Jó, illetve végül Gyurcsánynak a milyen helyes, hogy elmondja a véleményét. Nekünk de, erről. De, de szerintem kifejezetten helyes és különben, de. és ez nagyon tetszeni fog a Gyurcsány kommunikációs csapatnak, hát egy kifejezetten bátor lépés különben, hogy bátorság. Bátorság. Ez mindig elmondják hogy bátorság. Modernizáció és bátorság. Ez a két fogalom, ami szerintem így fel van írva Gyurcsány Ferencnek a nappaliába, és véletlenül se felejtse el, hogy ezt naponta háromszor, háromszor el kell mondani mind a kettőt, de akárhogy is eb ebben a vitában ez, ez szerintem egy olyan vita, aminek ideje volt, hogy eljöjjön. Világos, hogy megvan persze a politikai szándék, hogy, hogy ne csak arról polemizáljanak az emberek, hogy viziddi, meg hogy lesz ingatlan adó, tehát <gül> lenne egy csomó érdekes téma, ami így rendesen kiverni a biztosítékot bal jobb oldaliakból egyaránt, és azt mondta a miniszterelnök, és hát ő neki a szokása, hogyha már kivertünk 3-4 biztosítékot, akkor verjük ki az ötödiket is, de hát ezt az ötödik biztosítékot teljesen helyes, hogy kiveri. Hmm. Szóval Kádár János, mint listánk negyedik helyezettje. A János bácsi. Hát igen, a nemzet János Bácsi. Tehát tényleg, a, az ország egyik fele az még most is úgy tekint rá, mint a magyar történelmi arcképcsarnok egyik legveretesebb figurájára, valakira, aki a, egy, egész, egy egész korszaknak a, az idolja kell, hogy legyen számunkra. Ja, hát ugye Moldova Gyuri bácsi az, aki János bácsi nagy, eh, nagy, nagy arcúra. A folyamatosan növeli, és, és fényezi az ő arcképét. Fényezi pedig, hát azért érdemes lenne Moldovának sem elfelejtkeznie arról, hogy, hogy ez a csávó, ez, ez az országot gazdasági katasztrófába taszította. Ez, a, ez alatt a figura alatt, hát hány százezer honfitársunk tévelegett ki külföldre? Hm. 300-400-500 ezer, így közvetlenül a forradalom után, meg az elkövetkező 20-30 évben. Tehát eh, volt egy folyamatos elvándorlás, ami szintén mondjuk ne, nem azt az illúziót erősíti, hogy Magyarország az valami nagyon élhető, meg klasszrendszer volt. Világos, hogy Csahuceszku Romániájával összehasonlítva ez tényleg a legvirámabb barak lehetett, de, de azért amikor mi véleményformálunk Kádár Jánosról, akkor nem, nem, nem, nem Csahuceszku munkája az az etalon, amihez képest azt mondjuk, hát, hogy hm, hát egyrészt Nem ugrottad amit Csaumcseszkó, akkor már rossz nem lehet így van. meg ahhoz, hogy Magyarország a legvidámabb barak legyen, ahhoz, uh, ahhoz Kádár Jánosnak Nagy Imre vérében kellett fűrösteni a kezét, és ezt hát, se felejtsük és, el és jó pár száz uh, mártér forradalmárnak a vérében tehát... Na, hát igen, és hát uh, azt is lássuk hogy a magyarságnak ez a jelenleg jön magából való kifordultsága ez a végtelen, uh, hát hogy is fogalmazzak lágy, lágy oszlop, ami jellemzi manapság egyébként. És ami de kezdett el, mint amire felhívtuk az igen, igen tisztelt hallgató figyelmét. sem szabad elfelejteni. Tehát a megalkuvásoknak a Magyarországa, a kis alkuknak a Magyarországa, a felelősség nélküliség Magyarországa, igen, igen, igen a, a, a, a kultúrmocsok, a kultúrmocsok Magyarország a, a paternalizmussal való kis alkunak, a paternalizmusnak való behódolás Magyarországa, az, a, az az atyáskodás, az a, neked lehet autód, meg lehet egy örök lakásod, de cserébe befogod apofádat Magyarországa. Ez mind Kádár János Magyarországa, és ez mind a kádári örökség. Igazából azt lehet mondani... És a le legszörnyűbb kádári örökség, hogy még mindig vannak százezrek és milliók, akik ide vágynak vissza. Tehát am, am, am, amikor felhívnak bennünket különben azok a hallgatók, és azt mondják, hogy ugye ez, ez, ez, a, ez a kádár nosztalgia, az nem csak baloldalon egy létező jelenség. Amikor hívnak bennünket ezok a hallgatók, és azt mondják, hogy Orbán Viktor alatt ott volt Ö, ne, nem is tudom mi volt, lakásépítési program, valami ilyes, a <gül> hallgató, hogy volt pontosan ugyanez, tehát hogy ugyanerről szól az egész dolog, hogy, hogy igen, az kádári örökséget akkor Orbán Viktor befutotta, mert adott nekünk valamit. Pedig igazából szabadságot kellene adni a kormányzatnak, az legalábbis szerény véleményem szerint, az államnak az a fe, fe, szerepe, hogy az embereknek a szabadságát megvédje és kiterjessze a vállalkozás szabadságát, az a, a, Megélhetésnek a szabadságát és ne elvonjon, ne pusztítson és mondjuk még zárójelbe Orbán Viktor lakásépítési projektjéhez nem gondolom azt, hogy az adóforintjaimból 20 meg 30 millió forintos lakásoknak a különböző kamatait kéne támogatni Tehát... azt gondolom, hogy két dolgot lehet tenni nagy hív volt, nagy hív volt belerúgtam Orván Viktorba sikerült ez a dolgod, ezért fizetnek ezért fizetnek szóval egy a dolog, nem kettő, nem három, nem négy nem öt, hat, hét, nyolc, kilenc vagy tíz hanem csak egy mit lehet tenni egy ország gerincével? három dolgot lehet tenni meg lehet azt a gerincet erősíteni az ő tartásában az ő szakítószilárdságában el lehet törni és meg lehet hajlítani. Na, ebből a háromból, ebből a legrosszabbat követte Elkádár János ennek az országnak a gerincével. Mert amit megerősítenek, és ami erőssé válik, aminek nagy lesz a szakító és nagy lesz a tartóereje arra rá lehet bízni a jövőt. Hú, ezt most úgy mondtam, mint Orbán Viktor lettem volna, nem. A történelem fő utcán jársz Robert. A, amit ö, eltörnek. Szeretném, még... hogyha tovább színéd orbán Viktor, mert ezért hmm, kapjuk a kezdet. Kelesem az alkalmat, lesem az alkalmat, ahol csak lehet, ott, ott én belemegyek a csávóba. A másik lehetőség az, az ha eltörik a gerincet. De még ez sem a legnagyobb baj, mert ami eltört, az még összeforhat. Nekem az én édesapámnak például eltört a gerince. Konkrétan, szánkózott és szánkozás közben eltört a gerince. Viszont beöntötték az apámat gyakorlatilag áltól ágyékig egy, egy nagy gipsz, gipszágyba, és meggyógyult. És manapság is jár, a gerince újraép. A harmadik lehetőség, amit tehetsz egy, egy gerincével az az, ha meghajlítod. Ez az, amit Kádár János tett ennek a, ennek a nemzetnek a gerincével, és amit meghajlítasz, az viszont soha nem lesz már egyenes. Hát a top eh, 3 az... Hát ezért köszöntjük a negyedik helyen Kádár Jánost. És a top 3 az holnapra fog maradni, mert... Mert sürgős dolgunk van. Hát igen, úgy tűnik. Fel kell vennünk azt a pénzt, amit Orbán Viktor gyalázásáért kapunk, és... Uh nem, nem, nem késhetünk sajnos, így holnap, holnap fogunk találkozni, ha velünk maradtok és követtek bennünket ezen a nagyon-nagyon rögös és nagyon-nagyon gonosz úton, amin járunk. Hát én megértem egyébként, hogyha ti egy kicsit el vagytok keseredve, vagy úgy gondoljátok, hogy jogosan számíthattatok arra, hogy megtudjátok, hogy ki a három leggyalázatosabb magyar történelmi személyiség, de ne aggódjatok, a holnapi nap az fényt fog deríteni minden kérdésre. Elhangzott az a kérdés az SMS falon, hogy vajon a, a mai adás, a mai Demokrácia RT, az ennek az adásnak az ismétlése lesz-e? Nos, nem. A Demokrácia RT az a szokásos napi politikai tematikával fog érkezni este fél hatkor, holnap reggel pedig ehhez hasonló listákkal fogunk várni títesen. itt. És vendégünk lesz Kovia porno producer Demokrácia RT délután.